Puukotuksesta ei pääty mies on aiemmin ollut mukana Pohjoismaisen vastarintaliikkeen toiminnassa. Kello on viisi yli kymmenen. Kiitoksia Heikki Tikkaselle oikein hyvästä aamun seurasta ja myöskin uutisista Tuukka Lukin maalle. Politiikan superviikonloppu on siis käynnissä, kun siellä on kokoomuskeskus ja RKP, jotka valitsevat seuraavan. Kauden puheenjohtajat tässä saman viikon lopun aikana, kuten tässä on uutisista, kuultu. Varmasti on ihanaa tämä semmoiselle, joka tällaisista innostuu. Mutta nyt alkaa kansakunnan kahvitunti ja puhutaan arjen rituaaleista. Todella kiinnostaa, että minkälaisia tämmöisiä nyt sitten oikein on. Näillähän jotenkin varmistetaan semmoinen luottavainen tunnelma ja keskittynyt mielentila. Erityisesti silloin, kun säkällä on osuutensa siinä, mihin nyt sitten ikinä ryhdytään. Erilaisissa ammateissa, harrasteissa nähdään monenlaisia tapoja tehdä asiat aina semmoisella omalla rituaalisella, omituisella tavalla ja osahan näistä on hyvinkin taikauskoisia. Yle Radio Suomi. Osa voi olla ihan käytännöllisiä siis ja niillä on joku sitten jo merkityksensäkin sillä, miten aina, aina asiat tehdään ja Niillähän saatetaan tätä turvallisuutta ja selviytymistäkin varmistella, mutta että osa, osa voi olla ihan taikauskoisia, kyllä. Nämä on oikeastaan rutineita rutiineita, nämä arjen rituaalit, jotka on muuttuneet semmosiksi rituaalisiksi. Sillä tarkoitetaan jotenkin yleensä ainakin niin aina samassa järjestyksessä tehtävää tällaista rutiininomaista, mutta jolla jo sinänsä on oma merkityksessä millä saadaan aikaa jotain erityistä, eikä ihan vaan ajatuksettomasti suoriteta. Sitähän pelkät rutiinit usein on, joilla ei ole muuta merkitystä kuin, että tuleepahan tehtyä, eli kannetaan vedet tai puut tai tiskataan, mutta nämähän voi muuttua rituaaleiksi. Nämäkin, jos niitä tehdään keskittyneesti ja saadaan aikaan jokin tietty mielentila, Kahvin keittäminen lauantai aamuisin aina tietyssä järjestyksessä meditatiivisesti voi hyvinkin olla jo rituaalinen asia. Nukkumaan mennessä monet tekee asiat samalla tavalla, että saa sellaisen rauhan itselleen asian kanssa. Lenkille lähtiessä, töihin lähtiessä, töistä tullessa. Saatteko kiinni? Erityisen rituaalista tekee jotenkin sen pyhittäminen. Tietynlainen juhlavuus, vaikka ne olisivat kuinka arkisia asioita. Silleen, että vaikka se olisi arkeen sidoksissa, se tuntuu erityisen tärkeältä, että se tehdään aina tällä tavalla. Niin kyllähän se keskittynyt puiden kantamisharjoitus, meditaation tavoin niin voi olla tällainen rituaalitiskaaminenkin voi olla vaikka hirveä arkisto huonkin. No sitten tietysti, näyttelijät, esiintyjät oma, oma lukunsa. Tuossa nyt nähtiin viime viikonloppuna telkkarissa, kun Reetta Hurske sitoi uudestaan juoksukenkien nauhat just ennen kisaa ja laittoi tietyllä tavalla niin solmut niihin vieläpä. Osallistu lähetykseen. Soita 02 03 17 se tietysti olla, että silloin se käytännön käytännön merkitys, teistä jalasta Kesken suorituksen, mutta kyllä mä luulen, että kyse on lähinnä semmoisesta keskittymisrituaalista tossakin. Minulla on ollut näissä ohjelma mainoksissa tällä viikolla niin esillä tällainen asia kuin lähetysbanaani, jonka siis syön aina noin varttia vaille. 10 lauantaisin, mikä liittyy valmistautumiseen tähän, mikä nyt on menossa. Eli tähän kansan kahvituntilähöksen vaikke tämä nyt mitään urheilua eikä kyllä. Taidaan olla taidettakaan ainakaan muun puolelta, mutta kuitenkin niin se on aina tehtävä, että siihen kuuluu myöskin sitten tällainen kuppi tummapahtosta mustaa vahvaa. Kahvia aika kovalla sokerimäärällä, ilman näitähän tämä ei onnistu tämä lähetys. Ja ymmärränhän sen, että mä oon antanut tälle, tällaisen merkityksen tälle rituaalille, eli luostunut ajattelemaan, että ilman se ei onnistu, niin sitten siitä on tullut niin tärkeää, että sitä ei voi jättää enää pois, koska... Muuten tämä ajatus epäonnesta aiheuttaa itsensä. Kyllä kai se on. se siellä soittaa täällä kansakunnan kahvitunti? No tässä on Pasi kehalta moi. Terve, löytyykö arjen rituaalia? No kuule, tata, mä olen ollut 30 vuotta opettajana. Ja joka aamu kun menen luokkaan, olen sanon hyvää huomenta. Niin oppilaat nousee seisomaan ja vastaa minulle hyvää huomenta. Tämä on jatkunut 30 vuoden ajan, joka on ainutarkiaa. Onneksi olkoon, toi on aivan uskomaton. Siis todella kova suoritus. Älä muuta sano. Mä ihan samaa <laughs> joo, joo. Ja näinä aikoina, kun kuvataan koulunkäyntiä ja luokkien tilanteita, niin varsin toisenlaisillakin tavoilla kuin tämä. Niin, no joo. Ja oppilaat on myös kun Tottuu siihen, että se on heillekin tällainen asia ar rutiini, jolla päivä lähtee käyntiin. Kyllä mä sanoisin, että toi kannattaisi monistaa laajentaa ja skaalata koko Suomeen. Toi on No ihan samaa mieltä, kyllä. Kuulostaa tosi hyvältä. Enkä epäile tuota, hei ollenkaan, etteikö oppilaatkin tykkää siitä, että villeimmätkin rauhoittuu siinä aamulla hetkeksi ja keskitytään ja lähdetään tekemään mitä pitää Joo. tehdä. Joo, nimenomaan. Se on se tarkoituskin. Se, se lähtee niin kuin sellaiselta, niin mitä mä on puhtaalta pöydältä lähetään saman tien. Tämä on kyllä paras avaus tähän kansakunnan kahvituntilähetykseen, mitä pitkään aikaan muistan, kuulle. Kiitos. Kiitos tästä ja rauhassa. ajele rauhassa. Ajelen, joo, hyvä, Moro. Moro, voi voi, ja pysy kuuloon, koska täältähän näitä tulee. Soitelkaa tänne vaan ja ota pitkä pinna, että täällä voi olla joku muukin vähän odottelemmassa vuoroa, mutta kyllä tänne paljon mahtuu. Meillä on 12 saakka aikaa. Kuka soittaa siellä? No, täällä puutin ja Juha soittaa. Hyvä huomenta. Niin sanoitte, että mikä on rutiinit on tänne päivänne, niin sen takia mä lähdin soittamaan. Kyllä, tällaisia on... aina samalla tavalla tehtäviä, ihan rituaaleja arjessa. Joo, rituaalit on mun lailla että mä herään äh, koko aamun aikaa. Siis mä teitän elisellä päivänä puukot valmiiksi, kahvit valmiiksi. Ja, siis mä vaan naks, naks mä etän, ne pääne siinä neljän aikaa ja sitten sen, äh, nähen pistolen lenkinä, niin... Viiden aikaa mä otan sitten puuhun ja kahmin ja me kouskutaan sinne yhdeksän asti. Ja sitten mä siinä käyn vähän meidän rannana ja sitten sen jälkeen äh, teen tämmöisen pitkän pyöränenkin. Ja sitten se onkin siinä aamupäivän aikoihin ja tehtyä. tehty, että mä tein sen viisi vuotta, kymmenen vuotta tätä. Omaksi iloksi, niin kunto pysyy ja mieli pysyy hyvänä, kun ihmiset, kuten se enemmänkin soittaja sanoo, että nuoriso ei rauhoitu, jos ei ole tekemistä. Että tietyt rutiinit pitää mielen ja hyvän milkeinä, niin itse siitä tykkää, että on päivittäin tämmöinen oma homma ihan onkin tuommoinen asia, että monelle meistä niin ihan samalla lailla toistuvat ihan ne arkiset rutiinit. Ne on tosi tärkeitä ja sit, sit jotenkin pystyy rauhoittumaan ja miettiä jotain ihan muuta, kuin on sellainen luottavainen tunnelma, että mähän tiedän, miten tämä <laughs> mei. No, ja sitten itse, kun vielä on omaan osseina ja esimäinen nuoriessa, kun ei moni monikäinen lähde kukonlaun aikaa, ulos ulkolemaan kesänä, niin minusta se on suuri menetys, että kun se pitää ostaa tutkavinnasta kiinni ja nähtää tekemään sisään, mikä tykkää, niin sillä saa sen hyvän mielen, että minusta niin kunta ja hyvä mieli on tärkeintä tärke kunna. Ylös, ulos ja lenkille. Kiitos Juha, oli tosi hyvä tota, kuulla tämmöinen. tämä oli suorastaan ihan tämmöinen ryhdistävä Huhea vuoro. Mistä tuntuu, mikin sanisimme, ne nekutat suhasta, se saa niitä sanne saimalle. Kyllä lähtee kaveri aikaisin liikkeelle ja askeleita tulee täytyy myöten. No, niin ja kani on paana ja sen ja kanama sausannein siinähän se menee se paina. Kyllä tämä saattaa vähän tota auttaa ja vauhdittaa vaikkei mitään ratkaisekka. No, muut niin on niin hyvää. Kiitos, paikille. kiitos, saa voi voi, voi voi. Joo. Osallistu lähetykseen. Soita 02 03 176 Arjen rituaalit, taikauskoa, ehkä jotain käytännöllistä, mutta niin juhlallista. Aina samalla tavalla tehtyjä asioita, niin löytyykö? Tuntuu aika lailla löytyvän. Kuka soittaa siellä? Kalevi täällä, terve. Terve Kalevi, onko, onko tuttu asia? No kuule, tuommoinen, mikä kuin niinku vuorottaa. Niin sellainen on ihan tuttu. Mä haluaisin kertoa tuommoisesta kuin Snellmanin kahvilasta kauppatorilla. Oli okay. 50 vuotta joka aamu ja meillä oli oma porukka joka siihen kuullut. Kyllä. Siinä oli ammattimiehiä, poliitikkoja, presidenttiä, amerikkalaisia näyttelijöitä ja kaikki oli tavallisia ihmisiä. Kyllä, kyllä. Tämä, on, tämä jos mikä on sellainen, josta muodostuu todella tärkeä rutiini. Et tunnen paikan kyllä ja moni tietää, mistä puhutaan. Joo. Sitten oli hyvä juttu. Holkerilla oli huono päivä. Aivan. Holkeri tuli sinne ja meillä oli iso pöytä. me mahtui 12. Kolme ja kolme ja pitkä valle kuusi. Nelman niin ja Aania, joka omisti silloin sen, niin tuota sanoi sitten Timolla, joka istui reunassa siellä, missä kolme istuu. Et voitko vähän siirtyä, että holkeri mahtuu siihen? Timo katsoi holkeriä ja sanoi sille seuraavat sanat. Minä juon nyt kahvia. Aivan. Ja holkeri meni punaiseksi ja lähti pois. Sillä Tämä, ei ollut niin No, ihmeisesti olihan se nyt kauheen yrmeen olonen kaveri, tietysti kiireinen ja vastuu painaa, mutta tuo oli niin klassinen lausunto tuo sitten TV-kameran edessä kerran, että minä juon nyt kahvia. Joo. Sietihän se niinku, sen saada. Mm. Tuli semmoinen toriparlamentti, että jos sulla oli jotain probleemia, niin siellä oli aina ammatti-ihminen paikalla. Joo, joo selvä. selvä. Eli siellä hoidettiin niinku asiat teltsin. Kyllä, tuo kuulostaa ammattilaisen hoitamalta kahvilaita. Ja nyt ollaan kaikki vanhoja ukkoja tähän 80 ja suuri osa on poistunut yläkerran parlamenttiin. Kyllä sinäkin, olet niin, sinä, aika no kyllä minä uskon, sinäkin olet niin nuorekkaan ja valosan kuulonen kuulen, jos näin saa sanoa, että Minä Just en olisi ikään arvannut. En olisi arvannut. Niin. Joo. Hei, kiitos Joo. kun soitit. Kiitos oli paljon. oli kiva aika. Mukava mä uskon, muistaa. mä uskon. Moikka, moikka. Moi, moi. Onneksi on kahviloita vieläkin, mutta eihän se ole samanlaista. Eipähän on matkahuoltojen, baarien noita, no ei ne kahviloita, mutta baarejakaan oikeastaan ole enää niitä vanho, vanhan liiton. Jos istut semmoisen, niin soitat tänne. Kuka soittelee siellä? No tässä on Leksa, terve. Terve Leksa. Onko tuttu Tuulosti. asia tämmöinen arjen rituaalit? Ää, on sen verran, että tuota, olen lopettanut semmoisen rutiiniin. Voi kertoa Aja partaani päivittäin, tuota, niin aja sen eri tavalla. Siinä. Ja missä tämä johtuu? Uh -huh. Johtuu siitä, että teet vapaaehtoisesti jotain kansalaisten kanssa tai parissa. Uh -huh. ja, tuota, ja silloin kun tekee eri tavalla nämä asiat, esimerkiksi kun kahvi on kahvi, olen oikea kätinen, voin joskus yöllä vasemmalla kädellä, niin se tarkoittaa sitä, että aivoveren kierto tuota lisääntyy. Tuolla Joo. Ja, ja silloin on näin, että sairaus johtuu siitä, että aivosuut tai verilat kalkkiituu. Kyllä. Ja sillä ja, pysytään terveenä ja pidetään veri kiertämässä joka puolella. Ja tuossahan on ihan tuommoinen maalaisjärjelläkin ymmärrettävä järkitysasiassa. Joo, no, ehdottomasti. Ja tätä on to, tosiaan käyttänyt tuota ihan tuota päivittäin ja koko ikäinen. Onpa muuten jännä juttu, kun joskus nuorena toimittajan kloppina, niin kävin yhden aivotutkijan haastattelemassa Oulussa. Nyt en muista Joo. nimeä, mutta joka tapauksessa tämmöisestä asiasta, kun mulla oli semmoinen valaiseva kokemus, kun ajelin pitkin Britanniaa vasentapuolta ensimmäistä kertaa elämässäni Joo. autolla, niin hänelle tuli maininneeksi, että lähtee muuten aivan erilaisia ajatuksia liikkeelle, kun tekee tuolla lailla asioita väärinpäin. Ja hän selitti mulle se, tuon saman asian, minkä sinä nyt selitit. Joo. Ja, ja se pitää paikkaa se, että saataa, mulla on kansakoulu ja TV-Englanti on op, oppinut aikoinaan tuota. Mutta kun menen silloin tälle ta, pari viikon lomalle, niin mä rupean ajattelemaan englanniksi. Joo, joo. Se, meneekö siinä muutama päivä, että se lähtee kulkemaan? Me, menee muutama päivä, joo. joo. Ootko nähnyt uni? Ol, Anteeksi, joo, kun mä keskeytään ol, ol, ol, olen, olen tosiaan. Nii, nähnyt unia englanniksi. Joo. Kyllä, joo. Eikö se ole jännä ilmiö? Mullekin on käynyt silloin, kun pidemmän aikaa ollut tuolla reissussa, niin tuo sama. Joo. joo kyllä, kyllä. Unessa muuten aika hyvin sujuu se kieli, paremmin kuin hereillä mulla ainakin. Joo. näin <laughs> Joo. Hei, loistavia tarinoita. Kiitos paljon, kun Okei, okay, kiitos sulle. Kiva. Tämä lähtee aika vauhdikkaasti liikkeelle. Harri Hermanni Holkerikin on valtioneuvos itse mainittu ja hänen tämä kuolematon lauseensa, jonka oli siis saanut sitten takaisin pompusta kenttään, niin kuin sanotaan, että minä juon nyt, minä juon nyt kahvia. En näitä kahviviestejä tänne nyt tulee, no, Kyllä kai nyt, kun tämä on kansakunnan kahvituntia, rutiineista ja arjen rituaaleista. Tänään just vielä kaiken lisäksi puhutaan, niin en nyt mikään ihme ole. Sleepy Sleepers Orkesteri esittelee nyt seuraavassa kaksikin erilaista arjen rituaalia. Ensinnäkin äänilevyyn liittyvä tarina kertoo kaverista, jolla on jo levy. Ja sitten samalta levyltä niin lyhyesti tulee tämmöinen unohtumaton kahvin tarina. No tuota minä olen kuullut nimittäin minulla on kaksoasveli, jonka on samassa kaupungissa, se on samassa tö töissä sellainen oikeastaan sama kuin minä. Hän on sitten, nosti aikoinaan saman yhtä aikaa, hän on, hänellä on jo levy. Se on tota, se on tämä, mikä tämä nyt oli? minä nyt muuten, mutta jos me totta pohdin, niin ei hän sitä kuuntele, niin mitä hän kurkistelee sitä reijästä, mikä on siinä keskellä. Niin sehän on se reikä. Ja juuri hän kertoi, että on kiva laittaa niin kuin kohdevalaisen illalla päälle ja kun peittää vähän, mitä sitä näkyy, mikä on Mutta... Reijästä väljestelee, niin näyttää ihan erilaiset. On ikään kuin rajatut, on vähän kuin joku taidettaulu <tämmärän> tällaista. On vain kaksi tapaa keittää kahvia. On vain kaksi tapaa keittää kahvia. Tänk oikea ja väärä. Tässä kuvassa näemme, kuinka koikeittiämme päämäntä Ismar Schwartz keittää kahvia oikealla tyylillä. Kummikin ovat tiukasti jalassa, Irma hymyilee, ja taustalla lapset taputtavat innostuneet. Saavathan he kohta pannullisen höyryövää tuoretta kahvia. On vain kaksi tapaa keittää kahvia. On vain kaksi tapaa keittää kahvia. Nimittäin. Oikea ja väärä. Tässä jälkeenpäin otetussa kuvassa näemme, kuinka Irma keittää kahvia väärällä tavalla. Kummikengät ovat unohtuneet, Irma ei hymyile, vaan hän saa hirvittymän sähkö-tällin. Tälli on niin voimakas, että se muuttaa Irman persoonallisuuden. Hänestä tulee hirviö, todellinen painaja. Eivät tienet lapset Irma tuoloon, että Irmasta tulisi ääliä. On vaan kaksi tapaa käyttää kovia. On vaan kaksi tapaa käyttää kovia. Ei mitään. Tappaa, tappaa, ja eikö On vaan kaksi tapaa käyttää kovia. On vaan kaksi tapaa käyttää kovia. Ei mitään, ei ole joo, Sleep Sleepers silloin joskus, ja nyt näyttää siltä, että tämä oli kulttuuriteko soittaa tämä kappale, koska täällähän näyttää parikin viestiä olevan, että mikä, mikä tämä on. Siis Sleeperit silloin joskus, kyllähän nyt sähkötällien aiheuttamista, persoonallisuuden muuttumisista, niin puhutaan myöskin radiossa aivan liian vähän. Kyllä mä käsittäisin, että tuossa on asunmaa ollut äänessä ja laulamassa, Tähän oikeastaan osuu aika hyvin myöskin, kun ajattelee tuota ja sitten Leningrad Cowboysia. Niin tänään on Sakke Järvenpään synttäripäivän, täyttää tänään 70. Ja hän nyt oli tämmöinen jäsen ja muutenkin puuhamies Sleepereissa. Joo, onneksi olkoon Sakke kansakunnan kahvitunnilta, eli koko Suomen kansalta. Ja nyt mennään siis näihin rituaaliasioihin takaisin. Arjen rituaalit tässä kansakunnan kahvitunnilla. Ja kyllähän toikin tarina nyt toisaalta sitä valaisee, että kuinka tärkeää voi olla tehdä asiat samalla tavalla eli oikealla tavalla. Muiden tapahan hyvin usein on väärä. Kuka soittaa siellä? Siellä soittaa vanha rouva. Oikein hyvää aamupäivää. Kuulissa täällä Helsingissä on hirveän kauni saurikone ja olen iloksi kuunnellut miesten selitykseen muita Joo. Joskus naistenkin niin pitää saada vuoro. No ihan ilman muuta. Ja onhan se hyviä juttuja, mutta siitä disipliinistä eli järjestyksestä mun mielestä niin, järjestys on, on semmoinen elämälle, jolloin tehdään traditionaalisesti tietyt perusteet, jotka kuuluu sen arkeen. Ja jos ne unostuu, niin laitetaan listaan, mitä jäi tekemästä, Ja mieleen painamaan. Ja toinen juttu... Vähän aloitan aamulla, mä olen vähän jäkkämpi, varmaan muista, että mä olen jäkkämpi. Mä aloitan sillä, että heräimme noin, noin puoli tuntia, neljä viisi tuntia, jumkkaan, joukkaan ja laittelen kaikki jäsenet kuntoon. Joo. Ja silloin tulee ajatus, mitä minä tänään teen. Joo. Ja Oho. se on semmoinen niin parasta, mutta kaikista tärkeintä on se, että me annetaan toistenkin elää. Ei niin niitä meidän opeillamme, vaan edetään omaa elämäämme koska emme koko maailmaa voidaan muuttaa. No ei, me voida, Itse me ehkä voidaan. Niin. ei sekään ole ihan varmaa? Mutta ainakin... no ei ole varmaa, mutta pyritään. Pyritään, että tehdään kaikki niin kuin on. Ja toisaalta, kun oh, minäkin tullaan rolla niin mä olen saanut yhden asian, että monta kertaa muotetaan, että kyllä ne on tekoja ne suomalaiset pojat ja myöhemmin. Mä olen saanut niin hyvää kohtelua. Ovet aukea ja hymyksenä tulee. Kun nostaa, voinko kantaa? Hyvä pojat kuulostaa hyvältä. Jatketaan. Minä sanon suomalaiselle miehelle, että nostan peukkua ja sanon, että näyttäkää ne paremmat puolen, koska te olette yleensä ihania. Ja mulla on ystävä, joka on kultaakin arvokkaampi. Täyttää justiin 90 vuotta. Ja on sairas. Mutta minä olen päätänyt niin, että minä en päästä häntä hänen omaa kotinsa, vähän hän saat olla, koska se syöpä se tulee, kun se tulee valmiiksi. Ja hän on kuin parta hän on miehen malle. Joo, joo, okei. Okay. ikä on ja elämä on niin nyt mä puhun siitä, että kun näette ihmisiä, niin ottakaa se huomioon. Että autatte niitä, jotka eivät enää itse jaksa ja vanhemmille se, että pyytäkää lasten apua. Jos ne tulee, niin ottakaa joku muu, niin kuin minä tulin hänen tämmöistä, tämä on niin kodinhoitoa täällä, kun mä hoitellaan ja mutta kun syötä tulee ja antaa vuosilin aikaan, se on niin lyhyt aika. No ihan totta, että tuo on ja. tarpeellista. Ihan ratkaisevan ja. hienoa, että teet sitä ja jaksat tehdä, tottahan se on. Ja kaikki, jolla on mahdollisuus auttaa, vaikka vähän kehän jaloinkin, niin se, että huomaa, että toinen on ja sitten on ystävällinen. Jos muu, joku sanoi muun, että, että se on ihan hullu, kun se sen että mä nytkö sinä teko sitä <laughs> Niin ja kiitos. Että tästä oli paljon hyötyä. <laughs> tarpeellinen tieto tämä. Jo, ki hei kiitos kun soitit. Kyllä oli tarpeellinen muistutus. Tämä hyvä naurus ja tuo, se kantaa aina seuraava viikon. No voi että, kiitos okay. paljon. Jatketaan vai, vai. vaan sitten, voi voi, näillä saavutettuilla linjoilla ihan ilman. Mutta otan nyt saman tien seuraava puhelu tässä, enkä Kuka soittaa siellä? Pauli soittaa Savosta Kuopiosta. Terve Savoli. Terve Pauli. Onko tuttu asia tämmöinen kuin arjen rituaalit? Kyllä nämä rutiinit ja rituaalit, ne on samoja aina, että kahvia ja joka päivä sama ja Jumppa kerran, viikossa aina maanantaina, aina vedenpaineen mittamme, maanantai, keskiviikko, perjantai. Mikä siinä on, että se täytyy tehdä samalla kellon lyömällä? Onko siinä, niin kuin, jääkö se muuten tekemättä? Se jotenkin jää, että se on aina, että mä oon tämmönen kaavoihin kangistunut ja kapea alan, että aika kangistunut ihminen, että kotiinit. No, mutta sinähän kuulostat siis todella tyytyväiseltä siihen tilanteeseen, vaikka sanot, että se on kangistumista. Niin, niin kyllä mä oon tyytyväinen, mutta mä itse ajattelen, että semmoinen kangistunut, että, että ne on jotenkin, ne pitää niin päällä tätä elämää, että kun niin. asun elän yksin omassa kylpistä, tässä kuplassa ja tämä yksin ja syö uskollinen seuraalainen, että. Joo, mutta kyllähän siinä jää tietenkin aikaa miettiä ihan muuta, jos on niinku tuo niinku tuos edellinenkin soittaja sitä sanoi, että tietynlainen lukujärjestys, niin ei tarvitse niin. suunnitella sitä joka kerta uudestaan. Kyllä, se on näin, että hmm. tämä Kyllä. Yle -radio Suomi on kyllä kiva radio, kannattaa no, tehdä radio Suomen juontaja, aina mun seurana No onpa hyvä kuulla, ettei täällä turhaa höpistä, niin se on kyllä kiva. Ei, se voi kuunnella, mutta se on yötä päivää mulla auki, että se rauhoittaa mua. Että, mutta tietysti kauppareissut ja lenkit, niin silloin ei voi olla radio ääressä, mutta... Mut noin muuten, niin kyllä pidä vaan radio auki. En minä Aina usko, että radio tästä mitään haittaa. Auki, on kyllä, että... <laughs> Joo. Hei, kiitos soitosta. Ja kiitos ky... sinulle. Nämä, kiitos. nämä aiheet on mielenkiintoisia. Pari on ollut semmoisia, jotka ei yhteenä kiinnosta, mutta yleensä nämä aiheet on kyllä todella mielenkiintoisia. Ki... radioohjelmasta. Kiitos, kiitos sinulle, Samuli. Ja kaikki on nämä Yle Radio, radio ohjelmat kyllä mielenkiintoisia. No että... voi kiitos. Kyllä nyt tulee ylenpalttisia kehuja, mutta minä kiitän nöyrästi. Hattukourassa täällä. Kiitoksia. Joo, kiva kuunnella. Jatkan Yle-Radio, Suomen radion kuuntelua. Kiitoksia. Hyvä, oikein hyvä. Laavantain jatkoa täällä toi Hattu korvas, Miten se menee? Hattukourassa ja hymykorvissa. Näihän se on, että tota, muistan jostain kun että kansakunnan kahvitunti lähetyksiä tehty joskus jo siis ammois aikoina. Ni niin tilanteen että oli navetassa aina Radio auki sen takia, että se rauhoitti tota, äh, eläimiä tämä erilaisten ihmisten äänen kuulemin sieltä ja se minusta tuntui myöskin semmoiselta aika isolta luottamustehtävältä. Miksi ei aina voi olla lauantai? Se on päivistä kaikkein parhain. Se on lempeitä tuulia, tuumia huulia, tuuria, rakkauden. Miksi ei aina voi olla lauantai? Se on päivistä kaikkein parhain. Se on lempeitä tuulia, kuumia huulia, ja rakkauden. Kun maanantai aamuna aikaisin taas vekkari herättää, se rumpelee mielensä kuivaksi kielen ja tyhjalta tuntuu pää. On viikko niin pitkä kun nälkä, vuosia ja mittasen masentaa. Teet töitä ja töitä, et tanssitkaan öitä kun huominen huolettaa. Miks? päivistä kaikkein parhain. Se on lempeitä tuulia, kuumia huulia, tuuria rakkauden. Miksei aina voi olla lauantai? Se on päivistä kaikkein parhain. Se on lempeitä tuulia, kuumia huolia, tuuria rakkauden. On ankea arkea riittämiin, sen tuntea kyllä saa. Vaan viikon kun raata voi tuoppia, kaata ja tanssia taivaisiin sen huolet voi huolettaa, kun vauhti on valloillaan. Ja sunnunta ja saa, niin pitkään kuin jaksaa vaan. Miks? ei aina voi olla lauantai? Se on päivistä kaikkein parhain. Se on lempeitä tuulia, tuumia, huulia, tuulia rakkauden. Miks ei aina voi olla lauantai? Se on päivistä kaikkein parhain. Se on lempeitä tuulia, tuumia, huulia, olisi yhteydessä Suomen versio tästä, miksei aina voi olla lauantai. Siis hyvä kysymys ansaitsee jonkinlaisen yrityksen vastata. Siis jos aina olisi lauantai, niin silloin ei olisi lauantai koskaan, eikä olisi myöskään niin mitään mielekkäitä lauantaihin liittyviä rituaaleja. Voiko näin sanoa? No just mä sanoin. Sitten ei tust hiljasta hetkeen niin helposti kun sillä on sellainen kuvitelma, että voi niin kuin sanoa ihan mitä vaan. Täällä sanotaan täällä WhatsAppissa, että en koskaan laita herätystä niin kutsuttu tavalliseen aikaan, vaan esimerkiksi 648 tai 533. Samoin tekee myös tyttäreni. Niitä menee niin kuin suvussa jo tää tällainen. Ja onneahan näillä uskomuksilla, rituaaleilla usein haetaan. En tiedä ihan varmasti, onko tässä kysymys justiinsa siitä, mutta kyllä kai ne on syntynyt siis alun perin siksi, että me halutaan maksimoida omaa onneamme. Me suomalaiset täysin luonnonvoimien armoilla eläessä entisaikoina on täytynyt tehdä kaikkensa, jotta yleensä selviää ja on syntynyt näitä tämmöisiä taikauskosiakin rituaaleja sitten jotka saattaa olla olemassa edelleenkin, niin kuin rituaalit jää tietenkin elämään. Ne voi olla tällaisia perinteisiä tai sitten voi kehitellä ihan omia. Maksikin. Niin, kuka siellä soittelee? No täällä Immosen Pirjo, Joensuutta, tervehti. terve. Terve Miten se on lauantai lähtenyt liikkeelle, niin kuin usein kysytään? <lacht> no oli ihan pakko sovittaa. Meillä on tämmöinen oikein rutiiniperhe no. olemassa, kun meillä on tässä nyt yhdysölmää tekemässä. Kesäloma-reissua tuonne turku tuota, tuota, tuota, ah. tuota, meillä on tämä herra, herra autisti tässä vieressä, niin me näitä rituaaleja, me ollaan tietenkin opittuja. opittu ja näitä, niin esimerkiksi, mitä mä nyt kertoisin mökillä, kuuntelemme aina yle ja ei mitään muuta. <lacht> okay. ja, ja. Sit... <lacht> ja sitten, kun me menemme mökillä äh, saunaan, niin me ja aina strömset ja avaraluonto. Tätä on jatkunut 20 vuotta. Eli autistiset ja kirjolla olevat ihmiset yleensäkin niin on aika lailla rutiineissa kiinni ja rutiinien varassa. Kyllä. Joo. Ja se on muuten, se myös rauhoittaa. Me ollaan naurettu meille luo ja antoihin, tämän Ville Valteen, että tämä Tuota, tuota, me itsekin, itsekin ollaan saamatta, että ollaan tämmöisiä aika rutiini-ihmisiä, niin on ihan Joo. Tää. Ja sitten tuota, täällä herrallahan on aina nämä samatka-ajat ja, ja, ja, ja, ja, tuota, ja nytkin se, kun lähtee Keski-Suomarissa, aina haluaisi Helsinkiin, residentti, ja nyt me teemmekin ensimmäisen kerran matkan tänne Turkuun, muumi-maailmaan. Ja... Kyllä, <laughs> Tämä onkin kyllä. nyt hauska, mutta se Helsinki. Eli kuunaa sitten tämän, tämän meidän kesällä Hei, ei johdu sinusta mitenkään, mutta sieltä jonkun verran sen linja aina pätkii. Me täällä kuunnellaan ja kuvitellaan aina yksi sana sinne väliin, mutta kyllä mä luulen, että ollaan pystytty perässä aivan, aivan hyvin, kun tämä on niin, tämä on niin hieno tarina. Ja jotenkin mulle tulee sellainen asia miele, että meissä kaikissa ihmisissä on varmasti olemassa eh, joillakin isompana ja joillakin pienempänä tuommoinen puoli itsessämme, joka kaipaa. Siis toistuvia asioita ja samoja turvallisia rituaaleja. Kyllä, kyllä. Me ollaan just mietitty, kun me just esimerkiksi sitäkin, kun Ville vielä, hän on jo asu, tuetussa asumisyksikössä, niin silloin kun hän asuu kotona ja lähti, tuli bussi, niin taksi aina fotoa hakemaan, niin mehän aina naurettiin, että mehän meidän perhe kulkee kuin robotti, kun onneksi oli kaksi vesta, niin, niin tuota, me, meillä oli aina minuutti aikataulu, niin me aina nauretti, että että tuota, herra autosti johtanut meidät tämmöiseksi ihan kuin robotit, ja sitten kaikki meni juuri tarkalleen, että, että tuota... yeah. <laughs> voi, voi ihme, näitä on niin hauskoja tarinoita aina, että aina saadaan kertoa, niinku kertoja äskenkin, nyt kun hän sitten puhui, niin äsken kun me oltiin pysähdyttiin tässä varkaudessa, niin hän sanoi, että tuota, nyt, nyt liikettä se pallo, ja tuota <laughs> Ja että olet mun sankari, niin, niin, niin nämä on kaikki monster-elokuvasta. Eli hän on bisne-fanit, jota hän on opi, oppinut näitä, näitä niin hän yllättää meidät, että yhtäkkiä liikettömutsipallo, olet mun sankari. <tuh> Saadaan nauraa kyllä aina ihan kamalaksi. Oi joo, te repliikit tarttuu. No, me, meissähän on kaikissa myös tuollainen puoli kaikissa ihmisissä, että me kerätään, <laughs> että se vaan on, on tota vahvempana. Mutta onpa tosi hyvä, että toit muuten esiin tämän, että se ihmiset tarvii näitä eri tavalla ja erityisesti nimenomaan toistuvia rituaaleja. Kyllä, joo. kyllä. Ja ne on kyllä, ei siinä syynyt, että varmaan niinku, ja niin kuin myös jo monessa niin työissä ja kun olen itse koulualalla töissä, niin kyllä sielläkin aina laitetaan se päivä, päiväohjelma, ja, ja, ja oppilaat näkevät varsinkin pienemmät ohjelmat, miten koulutaiva kulkee, ja tälleen. Kyllä se kaikille meille tuo semmoista turvaa ja ennakointia näiden huviinkyssä ja, ja tuota, tuota, tuota Yleensä mikä päivä on. Meillä, ei kyllä, meillä on kyllä kalenteri niin tärkeä. Ville, vaikka on jo 28 V, niin hän joka aamu, joka ikinen aamu lapsista lähtien, on kuunnellut tämä laulun tiedätkö, mitä tulee sieltä aamutelekkarissa onnittelu, missä on vähän. Ajattele, 28 vuotta ei ole jäänyt väliin. Mm. Joo, no tuo on kuvaavaa, että kuin tärkeitä ne on, ne toistuvat taas. No. Joo, kyllä. Hei, mä toivotan teille oikein hienoa päivää, aurinkoista päivää, hyvää matkaa Villelle, terveisiä ja oikein hyvää lauantaita. Joo, Ja koko Suomeen aika moni tuntee meidän perhettä. Täältä tullaan. Täältä tullaan. No niin, Eikö hyvää kesälomaa kaikille. Hei, hei. Moi voi, moi voi. Moi. Moi, moi. Varma kesänmerkki radioaalloilla on Radio Suomen klassikkokäräjät ja vähän niin kuin Krista ja lainaten mieluummin överit kuin vajarit. Niin kuin musiikki mielessä, tyyli mielessä ei, ei missään näissä <tostas> päihdeasioissa suinkaan. Joskin <tostas> <tostas> meidän alkaa. Kesän ensimmäisessä raadissa istuvat uutisankkuri Jussi-Pekka toimittaja, kirjailija Jenni Pääskysaari sekä muusikko Knipi. Musta tuntuu, että sä kuuntelit vaan tätä liian hiljaa, koska kyllä tämä mulle välittyy niin itsestä todella hyvinkin. Lauantaisin kello 13 alkaen laitetaan taas klassikkokappaleita paremmuusjärjestykseen. Käräjien puheenjohtajana puortteluvat kesän ajan Sanna Pirkkalainen ja Matti Ylönen. Tänäänkin, radio Suomi. Tänäänkin yhden jälkeen pidä vaan radio tiukasti auki. Aika monet pitää, niin kuin on tässä nyt kuultu myöskin tämän lähetyksen aikana, kuuluu aika monen rituaaleihin lauantaisin. No sehän on tietenkin kiva kuulla. Sitten täällä kysytään myöskin Whatsappissa, että kummasta päästä sinä avaat. Ja ihan varmasti liittyy tuo banaaniin. Tai toivon, mä ainakin yhdistän siihen, kun mä tämän lähetys banaanin tuonut esiin. Että mulla on siis se rituaali lähteä näihin lähetyksiin aina sen voimalla. Tietysti se nostaa verensokeri, että siinä saattaa olla ihan käytännönkin juttu. Mutta siitä on tullut rituaali, jota ei voi jättää pois. Tai tästä ei tule mitään. Ja jos mä niin oon suostunut ajattelemaan, niin silloinhan se on niin, että jos se jättäisi pois, niin tämä epäonni koska se ilman muuta niin, niin menisi tilatusti silloin niin. Niin, mutta kummasta päästä avaat? No väärästä päästähän mä avaan banaanin, eli kahva puolelta. Ja jos mä, jos mä tämän muutan, tämän rutiinin rituaalin, niin sitähän mä myönnän olleeni väärässä ja sehän ei tietenkään onnistu suomalaiselta mieltään no. voi se onnistua. Mutta pitää olla hyvä syy. Moti kohallaan Täältä tulee kongaa tämän Gloria Stefan. Lehmät kuuntelee navetoissa. Perät heiluen. Gloria Estefania. Kerroin tuossa, kun yksi isäntä aikoinaan kertoi, että kansakunnan kahvituntia ja samulia. Kuunnellaan navetassa aina ja eläimet rauhoittuu. Täällähän on näköjään muitakin kokemuksia vastaavanlaisesta. Täällä ei kun viesti. Yle X oli jollakin vakikuuntelijalla radio nave tässä päällä. Ja sitten yksi syntynyt vasikkakin sai nimekseen Ylen X. <laughs> Joo. Tässä on myös tämä samassa viestissä. Itsellä on tuhat rutiinia kautta rituaalia, mutta aamulla alkaa aina samoilla sadoilla. Mähän aina välillä näitä joudun sensuroimaan näitä viestejä. Siis ihan jotakin sanaa vaan. Mutta ei tätä voi, kun tämä on tällainen suora... Lainaus siis, että joka aamu alkaa sanoen sissosatana. Ja tämä on tullut 80-luvulta. Tämähän on jostain sketsiohjelmasta. Eiköhän tuo Pirkka-Pekka-Peteliuksen joku hahmo, joka sitä, sitä hoki. Ja tuo on aika, aika hyvin on juurtunut, jos se on todella joka aamu. Niin älä luovu. Et tietysti, siis luovukaan, että sehän nyt on, on ihan selvää. Joo, mitäs näitä nyt oli täällä sitten vielä mainittu. Juhanin viesti, että monella urheilijalla, muun muassa jääkiekkoilijalla, täällä nyt laittaa aina vasemman ensin, siis vaikka luistimen jalkaan, joka tuo jonkin tiedon mukaan hyvää onnea sekä itseluottamusta. Niin mä uskoisin, joo, että mähän tuon hursteen, oliko se niin, että Reetta Hurskeen tota niin, kenkärituaalista, vaan bongasin tuossa viime viikon loppuna Roomasta, Yleissurheilun eurovammestelun kisoista sen kun hän just ennen suoritusta niin avasi vielä kaikki nauhat laittone, Niin tupla solmuun, että se, siitäkin varmaan tullut rituaali. En minä nyt sitä kiistä, että sillä ole ihan käytännön merkitys, niin taisin sanoakin tuossa ohjelman alussa, mutta tähän on puututtu täällä. Ei se ole mikään rituaali, vaan perustuneen kokemukseen, että jos on laittanut yksinkertaisen rusehtin, niin se voi aueta ja Kisan voi sen vuoksi jopa hävitä. Näin täällä on ne huutomerkki perässä. Kannattaa siis tehdä tuo pieni varmistus, ettei ainakaan se, mm, mä uskon kyllä ja sinähän on selvästikin parhaiten tiedät, että ollaan asiantuntija. Minä vaan sitä heti lähtee tällaisena runollisena mielikuvitusihmisenä niin lentoon tuo. Ajatus siitä, että siitähän saattaa tulla myös tämmöinen taikauskoinen, en minä mitään tiedä, mutta kuhan nyt arvailen kanssa myöskin täällä. Sitten 10 pistettä opelle, ehdottomasti muillekin käyttöön tuo tervehtimisrutiini. Siis toivottavat seisten, joka aamu hyvää huomenta. Luokka ja opettaja toisilleen, se kuultiin tässä heti ensimmäisessä puhelussa. Täällä sanotaan näin, että meillä oli 80-luvulla kauppiksessa rehtori, joka teititteli ja jota teititeltiin. Auktoriteetti oli... Niin kovaa, että automaattisesti teki mieli nousta myös ylös, kun hän tuli luennoimaan. Ja kyllä mä oon ollut luentosalissa, kun siellä ihan spontaanisti noustaan ylös, hiljennytään, tervehditään. Luennoitsijaa. Eipä tosta varmasti mitään mitä haittaakaan kyllä ole. Että näähän on hienoja tapoja tällaiset. Osallistu lähetykseen. Soita 02 03 Siis rituaalejahan ne on. Kuka soittaa siellä? tuulla tässä, terve. Terve Tuula, ootko tien päällä? No mä oon tien päällä tässä ajan, mutta kuuntelen tätä ohjelmaa. Ja tota, tämä, tämä keskustelu näistä rutiineista herätti tämmöisen ajatuksen. Nyt itsellä tuli aha elämä, että onko se vähän niin, että tämä koko meidän elämä on tämmöistä meidän arjen rutiimia, jossa ei välttämättä itsekään tiedä, millä lailla sä rutiinita teet eikä niitä voi nimetä. Mutta sitten näin ainakin tämmöisessä eläkeiässä, kun itsekin on, niin... Niin jos ne asiat ei meneekään ja tapahtuu hirvittävän isoja muutoksia tai yllätyksellisiä asioita, niin tulee vähän semmoinen hankala olo, eli, eli olet poikennut niistä omista rutiineista ja tavoista. Ja ehkä se on ollut semmoista läpi elämänkin asiaa, mutta nuorena sitä ihminen aika äkkiä niin ajattelematta, niin osaa sen tilanteen ehkä korjata. Mutta tämmöisiä ajatuksia tuli nyt mieleen, että mitä yeah. sä tältä? Siitähän voi tuossa olla hallinnan menettämisen tunne, jos asiat meneekin ihan eri tavalla kuin oli päättänyt, että ne menee. Varmastikin, ja se on ihan tämmöisessä arjen tavallisissa asioissa, että tämä dramaattista tapahtuu, mutta niin. ihmiset on varmaan näistä elämän mittaan, ja kun vuosia kertyy, niin se tottuu tekemään ne tietyillä tavoilla, Vahvit mukaan lukien, mutta niin noin yleisellä ja ajatuksellisella tasolla. Joo, ja kyllähän tosta, jos oikein keittiöfilosofiaa harrastaisi tässä, niin voisi miettiä, että onko ihmisellä... Vapaa tahto, jos kerran mennään aina raiteita pitkin ja tehdään sellaista automaattista suoritetta tästä elämästä. Joo, niin näinkin. Varmaan ihminen välttämättä ehkä haluaisi pyrkiäkin siihen, että saa myös vapaan tahdon mukaan tehdä asioita, mutta... Ei, ei saa polkita hirveästi omista rutiineista. No nimenomaan. Mutta on tunnistan Joo. kans ton no niin. ikää liittyvän kuule asiaan. kyllä mä, eihän silloin nuorempana ollut niin hirveän tarkkaa, että pitää tietääkö aamulla missä illalla on. Mutta nykyisin, nykyisin pitää Joo. tietää. Kyllä se varmaan se vanhemmuuteen tulee turvallisuuden kaipuuta ehkä enemmän ja tavallaan se vanhennemiseen liittyvät asiakirjat voi olla semmoisia, että se hallinnan menettäminen niin kuin sanoitte voi olla ihan totta, niin sen takia vielä enempi haluaa pysyä niissä omissa tavoissa ja rutiinissa. Hmm! Yllätyksellisiä asioita ei hirveästi, mutta nuorenahan ne oli hauskoja. Niin just noin, joo. Joo, niin tämmöisiä tuli mieleen. Jatketaan, aivan rauhakseen. Kyllä, Moi, moi, Näin se lauantai täällä etenee siis Radio Suomen kansakunnan kahvitunnilla. Minä olen Samuli Aaltonen, sitäkin on täällä kysytty, juontelen tätä aina lauantaisin kello 10 uutisista eteenpäin Radio Suomen kanavilla. Ja meillähän on tilanne on se että tuossa kello 11 aina tässä lähetyksessä kuullaan lyhyt kompakti uutispaketti, se on parin minuutin uutiset, sitten taas sitten taas jatkuu kansakunnakahvitu. Toonne siis puolelle päivin asti mennä. Especially my favorite birds in Finland is that kulo rastas and musta rastas because their sounds are very beautiful especially in the forest. Japanilainen Yasushi Suko on kiinnostunut tutkimaan linnun laulun ja muiden luonnonäänten vaikutusta ihmismieleen. Käyn tapaamassa häntä Tampereilla ja tästä juttelemme sunnuntaiaamuna puoli yhdeksältä Minna Pykön maailma-ohjelmassa. Yle, Radio Suomi. Reino Nordiinin uutta musiikkia on tämä. Ajetaan. Se on tämä Reino nordiinin kappale nimeltään uudempaa musiikkia ja puhelimella tähän kansakunnan kahvituntilähetykseen pääsee taas tuossa kello 11 uutisten jälkeen niin että ottakaa pitkä kuppi ja iisisti siihen saakka kyllä tänne vielä ehtii ja mahtuu. Meillä on tässä kokonainen toinen tunti tätä lähetystä käyttämättä vielä ja edespäin. Joo, mä nimittäin nyt perkaan vähän näitä WhatsApp-viestejä, joita tänne tulee koko ajan ja yritän saada kaikki asiaan liittyvät etälyasujattomia oikeastaan ole ollutkaan. Niin mahtumaan tähän, mukaan tähän lähetykseen tulee mainittua Vellu Raisiosta. Ensinnäkin kiittää slippareista, olkaa hyvä vaan, tässä oli monta hyvää syytä poiketa linjasta ja soittaa sleep -sleepersia. Ei sellaista linjaa ole, etteikö soitettaisi, mutta aika vähän kuulee, se on ihan totta. Rutiineista tässä, että kaikki työaamut siis alkaa samalla tavalla. Kaksi kuppia, kahvi, leipä, aamun lehti, vaatteet päälle ja fillaritöi. Tähän menee noin 40 minuuttia. Ja tämä on siis sellainen asia, joka tuli puheeksi silloin, kun puhuttiin tuosta, että voiko valikoima olla liian iso. Esimerkiksi kauppojen nimenomaan näet, että kuinka hyllyt pitenee ja valikoimat. Laajenee koko ajan, vaikka minkälaisissa siis elintarvikkeissa ja muista tarvikkeissa. Niin siellähän monet sano sitä, että ei se ole mitään merkitystä, koska siis päivittäin, mitä tarvitaan tai viikoittain, niin ne on aina samat, mitkä tehdään, koska siihen meidän elämä ja turvallisuus tietyllä perustuessa koko ajan toistuvat asiat on niitä, että ne vaan käydään rutiininomaisesti hoitamassa aina samalla tavalla, mutta joistakin rutiineista tulee rituaaleja, jotka on jo sinällään tärkeitä, niillä on oma merkityksensä, ja niistä tänään siis kaavitulla puhe. Joo, ja kiitos viestistä, kuten näistä, näistä kaikista, kaikista viesteistä, nämä on oikein hyviä. Ja sitten täällä on Marjan viesti, että joskus joutuu opettelemaan omien rutiinien lisäksi, niin myös muiden rutiineja, esimerkiksi töissä. Kun työskentelee ihmisten parissa, niin joutuu joskus huomaa, että muiden rutiinit poikkeaa hyvin paljon omista arjen rutiineista. E, yhtenä esimerkkinä heitän tähän, kirjoittaa Maria, että joillekin on elintärkeää, että kananmunat keitetään pystysuunnassa. Mä en tota, täytyy miettiä, miettiä hetki, vaikka uutisten ajan miettiä, mitä voi tarkoittaa. Mutta on kaltaiset asiat saattaa, jos niitä on tullut rutiineja, tuommoisia rituaaleja se saattaa olla todella tärkeitä. Mä en vielä tiedä miten ton kananmunan saa pystyy. Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko on pitänyt Jyväskylässä jäähyväispuhensa puolueen puheenjohtajana. Saarikko on johtanut keskustaa vuodesta 2020. Saarikko esitti puheessaan kritiikkiä hallituksen oikeistolaista politiikkaa kohtaan. Kovan oikeiston hallitus tarjoaa nyt kamareistain vain loputonta puhetta talouden kurimuksesta. Samalla mieleeni hiipii, että erityisesti perussuomalaisten hallitusvastuussa rahan vähyys... On hyvä sumuverho sille oman todellisen ideologian toteuttamiselle. Ja sellaisessa Suomessa näytetään nyt uskovan, että osaton tai syrjäytetty ja heikko virkoaa sillä, kun häntä vaan hiukan kepittää. Ja sitten perään heitetään tokaisu siitä, että jos on pitkään, pitkään tai pätkääkään huolissaan näistä ihmisistä, niin taitaa olla vasemmistolainen. Saarikun seuraajaksi on ennakoitu kansanedustaja Antti Kaikosta tai Tuomas Kettusta. RKPn väistyvä puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson puolestaan kertoo hallituksen olleen lähellä kaatumista viime kesänä. Hallitusta repivät kiistat silloisen perussuomalaisen elinkeinoministerin Wilhelm Junnilan äärioikeistolaisista yhteyksistä ja rasismin vastaisesta tiedonannosta. Henriksson kertoi jäähyväispuhessaan RKPn puoluekokouksessa harkinnensa tuolloin eroamista, koska hänen voimansa olivat loppumassa. Ruotsissa maan hallitus haluaa tilkitä lainsäädännön porsanreijän, jonka avulla rikollisengit saavat käsinsä aseita Itävallasta. Ruotsin oikeusministeri ja Itävallan sisäministeri ovat käsitelleet tilannetta tapaamisessaan. Itävaltalaisen asevalmistajan Klogin pistoleihin yhdistettyjen rikostutkintojen määrä on kasvanut nopeasti Ruotsissa kahden viime vuoden aikana. Ruotsin oikeusministeri Gunnar Strömmer sanoo, että mailla on vahva halu lopettaa asevirta. Siinäpä kuultiin. Kello 11 uutiset ja kovia puheita Kepun puoluekokouksesta Jyväskylästä. Siellähän on Kanki Kaikkosesta ilmeisesti tulossa uusi puheenjohtaja, mutta äänestävät nyt ensin. on heille siellä se kettunen. No joo, näitä seurataan ihan ilman muuta uutisissa myöskin Radio Suomessa tässä pitkin päivää. Eli on tämmöinen politiikan superviikonloppu käynnissä. Kokoomuskeskusta. RKP, kaikki kokoontuneet valitsemaan muun mm. muassa puheenjohtajat siis seuraavalle kaudelle. Ei taida yllätyksiä olla luvassa, mutta kuka näitä tykkää seurata, niin onhan se tietysti ihanaa. Yle Radio Suomi. Nyt sitä saa tämän viikonloppuna nimenomaan. Arjen rituaaleista on siis puhe ja kysymys tässä kansakunnan kahvitunnilla. Tänne tulee montakin viestiä noista uusista perunoista ja, ja mansikoista. Että siinähän se on se, ne pitää aina oikealla samalla tavalla tehdä, eli omalla tavalla. Se on yhtä kuin oikealla tavalla aina. Se perunat keitellä ja oheiset ja muut, siitä alkaa sitten se kesä oikeastaan sitten vasta, ja sama tuntuu koskevan myös näitä mansikoita. Olette varmaan huomannut, että kotimaiset varhaisperunat maksaa siis paljon enemmän kuin nämä ulkomaalaiset varhaisperunat. Että mitä tässä nyt on, näitä on Ylelläkin tämmönen uutissähkö. netistä löytyy yle.fi, että suomalaiset varhaisperunat voi, sekä tuossa vaikka S-ryhmä ja kesko, niin kaupoissa maksaa kahdeksasta jopa 12 euroa kilolta, kun tätä ruotsalaista, vaan anteeksi ulkomaalaista varhaisperunaa voi saada reilu parin euron kilohinnalla. Tämähän on aivan liian iso tämä ero. Että tähän nyt ei tarvitse ottaa kantaa, koska asia on niin selvää, että tästä vallitse mitään sen muita mielipiteitä. Näin olen päättänyt. Ja kuka soittaa siellä, täällä kansakunnan kahvitunti? No Jukka soittaa Tampereelta, moro. Moro, onko arjen rituaalit tuttu asia? Arjen rituaalit ovat olennainen osa jokaisen täysjärkisen ihmisen elämää. Ja Edoni. Mullakin tämä sairaus on edennyt niin pitkälle, että... Jos ei joka aamu aamiaisella saa kehitettua kananmunaa, niin päivä on pilalla. Kyllä se menee päin hittoja silloin. Se on, mulla on ihan sama kyllä. Ja sitten siinä on tietysti sekin, että kun harvakseltaan pääsee niin syömään, niin se aamiainen on se päivän, päivän tärkein ateria. Ja se pitää olla monipuolinen, mutta jos se kananmuna jää siitä pois, niin nälkä tulee huomattavasti aikaisemmin. No sehän on aivan tynkä se aamiainen ilman kananmuna. Tämä on kyllä niin selvä asia ja sillä proteiinilla painaa sinne myöhäsempäänkin lounaaseen, mutta ilman ei pärjää. Ilman ei pärjää, mutta sitten sulla on tähän toiseen ongelmaan, kun tuossa äsken haukottelit sitä, että, tuota, että kun joku on sitä mieltä, että ne monat täytyy keittää pystyssä. No niihin. No niin, eli tota jos perinteisesti niitä keitellään, niin nehän vaan paiskataan kattilaan ja keitetään, niin silloin ne yleensä muljaa vielä kyljellään tai mitenkään muljaa, mutta sellaisen tavalliseen vesikattilaankin on saatavissa semmoinen langasta tehty teline. Kunnat niin. no, voi hyvä, ne, mutta siis kaikkea tässä oppii, kun on vaan pois kotoa. Mutta tota, sitten se kattilaskeittäminenkin, niin jos siinä aamutoimella muuta, muuta niin kuin tuusaa, niin se saattaa... Kärsiä se kananmunan keittoprosessi, kun unohtuu siinä tuiskeessa muita asioita tehdessä, niin tota, mä oon itse sitten siirtynyt seuraavaan sairauden vaiheeseen ja ostin tämmöisen niin kuin ihan dedikoidun munan keittimen, Kyllä. jossa on portaattomasti säädettävä munien kovuusaste. Ja siinä ne pannaan telineen, sen munat pystyy ja sitten se paksupipää reitetää reitetään ja sitten sinne pannaan tietty määrä vettä ja sitten säädetään haluttu kovuusaste kytkin päälle, ja sitten se viheliäinen alkaa huutaa, kun ne munat on valmiit, et ei pääse unehtumaan. No siis noita mä sentään on jossain kylässä nähnyt näitä keittimiä, mutta munan teline on minulle uusi asia ja järkytys sellaisena tietenkin, koska tässä on painettu puoli vuosisataa ilman mikäänlaista vihjettä tästä, mutta nyt mä järkytän myös sinua yhdellä asialla. Mulla tulla. Mullahan on tämmöinen uusi tapa, että minähän laitan kylmään veteen nykyisin kananmunat kattilaan, ja sitten laitan sen hellan levyn päälle, ja kun se kiehuu, niin mä vaanpaan virran poikki. Ja se on joskus 10 minuutin kuluttua, ne on parahultaisen hyvät ne kananmunat, eikä tarvi vahtia ollenkaan. Joo, toimii varmaankin. Ei ole paha? On paha, on paha. Mä itse tossa kun olin yhdessä toisessa kämpässä, asuin kolmisen vuotta, niin... Mä opin sitä hellasta tai liedestä sen, että, että tota, markka nakkaisin sinne munat kylmään veteen ja sitten tietty levy päälle ja tietylle numerolle ja panin vaan tota, kelloon timerin juokseen ja 15 minuutin päästä ne munat oli valmiita. Niin. Siinä kovuudessa, millä mä halusin. On toi sen, sen kun, kun katsot toisti joka kerran, niin sä sait joka kerta sitä tasalaatusta tavaraa. Joo. Kyllä toi tietenkin on, enkä en, munka tarkoitus ei ollut aiheuttaa sinun sellaista fiilistä, että olet turhaan hankkinut sen sata sen maksaneen munankeittimen, mutta Aa, ei, mennä, ei noin paljon siitä voi ottaa yhden numeron pois munankeittimen hinnasta. Se oli niin edullinen, että mennäs järkillä. Okei, okay, joo. No kyllä, kyllä, että pienistä asioista tämä on kiinni, mutta tärkeistä. Joo, mutta Joo. nämä on just näitä rutiineita, ja tota, rutiinit pitää struktuurin päivässä, ja jos ei rutiineita ole, niin sehän on pelkkää kaos. Nimenomaan, ja sitä vältämme viimeiseen asti, nykyisin ei ainakin. Rastumassa. Sitähän nuorempana jopa nautti, mutta ei enää. Kyllä, kyllä, mutta hallittu kaos voi olla myöskin se, että mennään sinne, minne nenä näyttää, että niin kuin aamulla kun herää, niin illalla ei tiedä, missä on. No se oli ennen kivaa, nykyisin ei, en, me ei pysty enää ei rauhoittumaan tuon äärelle. Kyllä, mutta hei, tämä oli oikein hieno tämä. Nyt tuli uutta tietoa ja minä laitan pohdintaan nämä kaikki munaan liittyvät asiat tässä kohtaa. Joo, se nimittäin se telinen, niin minulla on hämärä muistikuva jostain 60-luvun lopulta tai 70-luvun alusta varhaisessa lapsuudessa, niin että äitillä oli mahdollisesti tuolla keittiökaappi arsena. Kyllä, nyt muuten meni pohjoin. Selvä. Eikö tämä pitää selvittää tämä asia? Totta minä just tarkoitin, että mä lähden ottaa tästä kyllä selvää heti, kun tästä pääsen. Mutta kiitos puhelusta. Olipa hyvä. Tämä Juu, oli... eikä mitään. Ja kiitokset loistavasta ohjelmasta ja ennen kaikkea erinomaisesta juontamisesta. Että on ilo kuunnella näitä sun vetämiä ohjelmia, koska täydessä sanat loistavat toissaololla. <laughs> no nyt kyllä. Täytyy sanoa punastun täällä, mutta tietenkin olen hyvin onnellinen. Kiitos paljon. Kiitos paljon. No niin. Moi moi. Moi moi. Ja hyvästä ohjelmasta kiitos myös sinulle ja sulle, joka nyt oot siellä linjalla, koska olen tätähän li tehdään olen yhdessä olen ja porukalla tätä hommaa. Laita sieltä radio, vaikka kiinni kokonaan kuulet sieltä luurista, mitä täällä tapahtuu. Joo, aivan. Jes, oot suorassa lähetyksessä. Ahaa. Joo. Näistä munan keitoitoista. No vaikka. Arjen rituaalit, Joo. kyllä. No kun on, <laughs> on tämmöinen rituaali, että tota niin... Mulla on munat tuolla jääkaapissa siinä kaupan kennossa, missä niin. ne ostan. Niin. Ja sit kun rupeen keittämään munia, niin laitan ensiksi hellan kutoselle, mm -hmm. että se lämpii. Mm -hmm. Sitten otan munat jääkaapista, panen ne kattilaan, ehkä no sanotaan kuusi kappaletta. Ja sitten päästä kraanasta kylmää vettä. Ja laitan ne tälle esilämmitetylle levylle. Ja sitten kun vesi alkaa poreilla, laitan hellan neloselle ja odotan neljä minuuttia. Kyllä. Tulee äärimmäisen hyviä munia. Ja tarkkaa hommaa, tuosta jo kuulee, on. että nyt pitää ihan... Taimata ja ottaa sekuntteri käyttöön, että saa nämä kohdalla. Ei, ei siinä tarvi mitään sekunteria. Okei, okei, okei. Ei, kato, se käy ihan muutamassa minuutissa tämä niin. esivalmistelu. Niin, joo. No, ihan, no. tulee ihan, sitten kun vesi rupeaa pureilemaan, niin sitten neloselle ja sitten neljä minuuttia. Mutta onko tässäkin oleellista se, että tehdään aina samalla tavalla? Ja se Kyllä. on niin se idea tässä. Kyllä, mä on. ymmärrän tämän. Tämä on niin jännä Joo. tämä kahvitunti, että kun täällä ottaa jonkun tällaisen teeman ja asian, niin yhtäkkiä se saa jonkun sellaisen sivuraiteen ja siihen luiskaan kääntyy kaikki, jotka soit, te, soittaa oli tänne. Tämä, niin, oli nyt. tämä nyt sivuraite? Ei nyt siis, et sinä sitä aloittanut. <laughs> että sähän lähit jo mukaan nimenomaan siihen, kun oltiin jo sivutiellä. Niin. Okay. Et nyt nämä nimittäin nämä munat tuli tässä, niin on se kulminaatiopiste ja Joo, täydellinen okay. esimerkki arjen rituaaleista, nyt selvästi. Joo, ja, ja sit voin sanoa myöskin, sit tämän, kun se neljä minuuttia on kulunut, kaadan veden pois munista, mm. päästään aivan kylmää vettä, siis niin, että koko kattila on kylmä. Ja, ja tota, niin, niin ennen, kuin päästään sitä kylmää, kaadan sen kuuman veden pois, niin pitää sen verran antaa olla, että ne munat niin kuivuvat, että ne ei ole märkiä, kun Jaa. laitan sit sen kylmän veden. Niin se on tämä yksi jippokato, mist, että sitten irtoo kuori hyvin. Toi on niin oleellista, niin. koska moni on menettänyt järkensä repiessään niitä kuoria <lacht> irti niistä <lacht> oikeasti. On... Joo, mutta tiedä, se johtuu myöskin siitä, miten vanhoja munat ovat. Niin, se riippuu. Vanhoista munista lähtee kuori hyvin, mutta ihan tuoreista munista se on helvetillistä, saada niitä irti. Siis nimenomaan nyt kyllä osuit niin oikeaan sanaan tässä, koska kun on aamuja, jolloin lentää pensselit seinään, kun se irtoo. Aivan, Joo, mutta ne on, tu, ne on tuoreet munat, missä kuori ei irtoa. Teet sit mitä tahansa taikakonsteja. Ei, kyllä tästä tietoa tuntuu olevan, ja tästä osa on ihan perinnetietoutta, ja osa on itse havaittua tällaista Aivan. empiiristä. Aivan, ja tämä on minun niin itse havaittua. Ja, mä, ja se on aika tärkeä just se, jos sä kaadat sen kuuman veden pois, että ne munassa vähän niin kuin, että se höyry haipyy häip ja että ne kuivuu. Ja sitten vasta kylmä vesi päälle. Toi on kyllä niin syvää asiantuntemusta jo, että sä voisit sellaisen diplomin laittaa seinälle, missä lukee, että munatieteen tohtori ja kansakunnan kahvitunnin leima-alue. Oh, ihanaa. Kyllä sen, nyt, voinkin, niin, sen voin ihan tehdä tänä päivänä. Tee vaan, kun saat siihen suositukset ja luvat kysyttäessä. Niin, okay. että, juttu. Koska tivää nämä on kaikki juttu. Tot, ei ihan oikeasti, tuo on ihan tojoni. Noin on hienoja asioita, koska noi sävyt, on, ne sävyttää elämää niin paljon. Joo. Joka ja sitten oli muuten, nyt menen kyllä asiasta kuudenteen. Noniin. Kuuntelin tässä sen verran aamulla, että oli tästä auktoriteetista puhetta. Joo. Ja nimenomaan niin opettajan auktoriteetista. no oli joo. Ja tiedätkö mul oli, olen käynyt Raisiossa ala ylä yläasteelle. Koulun, siis vuonna papuu, että olen siis vanha. Ja meillä oli aivan äärimmäisen ihana. Ylä, silloin sanottiin yläkoulun opettaja, kaikki pelkäsivät häntä. Hän oli hirveän tarkka, ja. mutta hän oli äärimmäisen oikeudenmukainen. Että silloin opettaja oli se, joka sanoi, ja kenen asiaa, niin että mitä opettaja sanoi, niin se oli silloin se. Ja hänellä oli tämmöinen hauska tapa. Olin silloin seitsemännen luokan niin ala, no se on varmaan nykyään yläastetta. E, joo. joo, ja tota, niin, hänellä oli tämmöinen <kvitsi> vitsi, että mm. tota, niin, kun, kun oppilaat tuli luokkaan, niin yksi oppilaat Katso luokan ovesta ulos käytävän päähän, koska tota, niin opettaja tulee. Kauhea meteli, tietenkin oli luokas. Ja sitten oppilas huutaa sieltä ovelta, että pilvi nousee. Ei no hänellä olikin siis, luokan ikkunalla oli tämmöinen magnetofoni, mikä äänitti kaikki mitä luokassa tapahtuu. Ja sitten kun hän tuli luokkaan, niin hän otti se magnetofoni, kukaan ei huomannut sitä muuten hän otti sen ja laittoi siihen opettajan pöydälle ja sieltä kuului vaan, että pilvi nousee. <tos> <Jo>. <tos> Sitten hän välinhän luki sanomalehteä, lehteä. pöydän päässä oli jonkunnäköiset kokeet tai jotkut, niin hänellä oli aina pieni reikä siinä lehdessä. <tos> hän näki koko ajan, mitä luokassa tapahtui. Hän on nyt jo edesmennyt, mutta äärimmäisen ihana mies. Opettaja. Kaikki varmasti äh, äh. muistavat raisiolaiset. Hei, tehdään tuosta. sanoin vaan PV, en viitin hänen nimeä koska en ole mitään lupaa tämmöiseen puheluun pyytänyt. Mut Tuo on te... korrektia, mutta kyllä moni tunnistaa ja se on hyvä vaan. Ja tästä tulikin mieleen, että nyt siis tarvitaan, kun koulut syksyllä alkavat. Niin ihan oma ohjelmansa tähän entisiin opettajiin. Ja nimenomaan tarvittaisiin tämmöisiä Tee, veitä. Niin, niin <kirrani> aika. Hän oli, hän oli pelätty, mutta hän oli rakastettu. Hän oli, auktor, hän oli auktoriteetti. Joo, sitähän todellinen auktoriteetti Aivan. on, että se syntyy noista toimista kyllä. eikä annetusta. Kyllä. Heikki. Hän, niin. hän pelätti, mutta hän rakastettiin. Onpa ja hän hieno. oli äärimmäisen hyvä opettaja. Joo, ei, ei siis luokitellut huono ja hyvä oppilasta mitenkään. Että kaikki ja. oli saman <köhön> Mutta Onpa hieno tänä... tarina. Kiitos kun kerroit. Kiitos kun kerroit hei. <köhön> ja hyvää lauantaita sulle. Mulle sitä samaa sinne päin. Eh, moi jo, kiitos, moi. Moi, moi, moi. Kansakunnan kahvitunti ja Samuli Aaltonen. Joo, täällä myös puhutaan pakkooireista. Meillähän oli tuossa puhelumissa, puhuttiin tota autistisuudesta kirjolla ole olevasta ja siitä myöskin, että kuinka oleellisia nämä on sitten nämä rutiinit ja rituaalit todella jo elämää rytmittävänä, kantavana ihan semmoisena perusankkurina. Täällä on tällainen viesti, että minulla oli kerran naapuri, joka koteo lähtiessä nyki ulkooven kahvaa 20 kertaa varmistaakseen, että se on kiinni. Eli joskus rutiinit voi muuttua pakkooireiksi, niin tässä on Tarjan viesti vaan, missä, missä heitetään tämä kysymys, että missä se raja kulkee. Kuka sen tietää? Ei sitä tiedäkään kukaan, paitsi kyllä varmasti ihminen, joka sit kärsii pakkooireisuudesta, niin varmaan on jyvällä siitä, että tämmöinenkin juttu on. Ja silloin voi olla tietysti tarpeen saada myös apua siihen, että muuttuisi jotenkin kohtuulliseksi se elämä näiden varjolla taikka armoilla. En tiedä, en tiedä. Baareista tulee... Monta viestiä. Tai siis eihän nämä baareista tule, vaan koskee tuolta, kun tuli puheeksi, että ei ole niitä sellaisia ja kahviloita enää montakaan. Ja ne on sitä arvokkaampia, jotka sitten on. Ja mainitsin sitten siinä myöskin nämä matkahuollon baarit. Käydään sellaisesta, Tämä on Harry On se jotenkin niin mystistä, miten jotkut kappaleet aiheuttaa niin syviä värinöitä, niin kuin mulle tämä jukeboksin läpikuultavuus, joka muuten on hieno sanapari, monimerkityksinen, niin kuin suomen kielestä usein saattaa olla. Mutta jukeboksit ja baarit todellakin niin sellaista katuvaa kansanperinnettä ehkä kadonnutta jo. Ja kyllähän se, ettei ole huoltoasemien baareja ja matkahuollon baareja, eikä on niitä baarien ukkoja sitten myöskään niissä pöydissä istumassa jukeboksin vieressä, niin on syy siihen, minkä takia niin vähän kuulee enää lausetta karjalla takaisin myöskin. Sitten täällä kerrotaan näistä rituaaleista ja rutiineista näin, että ensin vasen kenkä jalkaa, sitten oikea. Ja sitten nauhan sidonta samassa järjestyksessä. Jos ajautuu jostain käsittämättömästä syystä toiseen järjestykseen, niin. Aivot nyrjähtävät. Osallistun lähetykseen. Soita 02 03 17 600. Aivojen nyrjähtämistähän siis arjen rituaaleilla just yritetään saada hallintaa. Kuka soittaa siellä? No Pekka, hyvää päivää. Päivää Pekka, onko tuttu asia tämmöinen arjen rituaalit? No joo, koska tota, joka aamu alo aloitan isä meidän rukouksella. Selvä. Se on rituaali, on se jotain muutakin, mitä kaikkea se on? On, on. Kyllä mä luotan siihen että, ja uskon, että, että sillä rukouksella, niin mä, mulla, mä olen hyvin vapaa ja, ja tota, semmoinen rauhallinen, turvallisesti lähtee päivä. Joo. Ja on, päivä, päivä on, ja tota, se on. Se on varmaan monelle uskomaton juttu, mutta tosiaan, jos mulla on jäänyt isämöiden rukoilematta, niin, niin sit käy, sitä niin, niin sanotusti oma lihat työskentelee, että sitä ei ole niin semmoisella turvallisella tiellä. Joo. Ja tota, se on alkanut mulla siitä, kun mä sain uskon. Joo. Sen jälkeen mulla muuttui elämä ihan hurjasti, että mä sain ilo ja vapauden elää. Me ja kyllä. sen takia, mä oon, mä oon niin kuin, koska mä oon häneltä saanut sen ilon ja vapauden niin, ja uskon, niin, tota, niin sen takia se on, niin kuin, se on ilo aamulla rukoilla ja kiva lähteä silloin. Päivän askareisiin. Ja, tota, se, on, se on todella, se on mulle tärkeää ja, ja, tota, ja, ja tämmöistä. Siis monet uskossa olevat ihmiset kuvaa olla samalla valosalla tavalla tota, elämää ja sitä muutosta, joka elämässä on tapahtunut. Tuo on kyllä todella arvokasta kuulla tuo. Ja kun sanoit ton, että luotan siihen ja uskon, niin noihin on ihan selvästi tuon asian ytimessä, noin sanat. Kyllä, ja sitten se, että sen jälkeen, kun mä sain uskon, niin, niin mulla niin uusi elämä alkoi. Että mä sain, mulla tuli niin upeaksi, vaikka mulla oli ennen elämä, mulla oli upea työelämä, ja, mutta tiedätkö, mulla ei ollut mielen ja sielun rauhaa. Joo. Ja heti, kun mä sain ne, niin, niin, niin elämä tosiaan siitä nautti, ja, ja siitä sai olla lähimmäinen lähimmäiselle. Ja se sisältö muuttuu totaalisesti. Joo, joo. Eihän, eihän ketkään muutkaan ihmiset tiedä, mitä päivä, tuo tullessaan, mutta sulla onkin siinä toi luottamus ja usko kyllä. <laughs> apuna tässä tilanteessa. Vähän niin kuin lääkkeenä Ei. tähän asiaan. Joo. Kyllä, se on hyvä lääke. Paras lääke, mitä voi olla. Tämä on kyllä loistavaa, että sä soitit tänne. Kuule, kiitos tosi paljon. Oikein hyvää lauantaita sulle. Kiitos ja siunausta sinulle ja kiitoksia tästä ohjelmasta. Kiitos paljon. voi, Moi, moi. voi. Moi. Kansakunnan kahvitunti. Suomen suorin radio-ohjelma. Tämä on kyllä jännä, kun tässä tulee niin kuin kokonaan uudenlaisia aiheita mieleen tähän lähetykseen ja kyllähän näitä varmasti tehdään. tähän jää jonkun viikon kuluttua myös vähän kesätaulelle tämä kansakunnan kahvitunti, mutta kylläpä mulla niin kuin aika hyvin on jo listaa ideoista myös syksyyn sitten, koska tuossapa vilahti yksi taas. En puhu tässä sen enempää, tai me puhutaan siitä koko loppulähetys. mutta kuka soittaa siellä? Jukka soittaa. Terve Jukka. Onko tuttu asia tämmöinen Arjen rituaalit? No on, arjen rituaalit on semmoisia, että kaikki pitää laskea. Okei. Okay. Kävelet askelia, lasket, pitää pysyä parillisilla, laidat kahvia, pysyy parillisilla, teet puita, halot klapeja, parillisilla. Kaikki aina oltava. Joo, miten sä tätä kuvaisit, tätä sun taipumusta, että onko se niinku numerologi vai, vai missä tähdissäkö tämä asia on aseteltuna? Hullu päästä. No. En jo, joka asia pitää olla laskettuna ja parillisena. Mutta on paljon ihmisiä, joilla on toi sama. Et Joo, on jo. vai, vai, sama. Älä nyt. Te olette no. löytäneet toisenne. Joo, yeah. joo, me yeah. lasketaan, että me ollaan kaksi. Joo. <laughs> Tämä on ihan loistava. Joo, Joo, se, se on joo. Niin rutiini, en tiedä mistä se johtuu. Ja. Teet mitä vaan, aina pitää laskea, teet tolleen noin, ton, ton. ton. Hei. Nyt ihmiset, jotka joille numerot on tärkeitä, laittakaa mm. viestiä, vaikka WhatsAppiin tänne ilman muuta. Tämä kiinnostaa. Tää kiinnostaa, koska sinä et ole yksin, tai te kaksi ette ole yksin Tätä asian kanssa. Yksi ei saa olla. Ja laskin nyt, että monta lausetta olet jo sanonut. Niin, on, nyt nyt on. Heillä, ollaan pari tonta. Älä, älä, älä, kun toi tarttuu. Kyllä. Joo. Joo. <laughs> ja sitten sen verran noista kananmunihommista. Niin. Meillä on tuossa... Tällainen kanala vieressä. Nyt ei kiehu kukku kertaakaan. Joo. Se on Eli... hyvin rauhallista. Niin silloin kun on tuoreita kananmunia, kun ne tulee tuosta kanalasta suoraan, niin pitää laittaa kiehuva veteen, että se irtoaa se kuori. Hmm. No niin Tulihan se sieltä. Niin. Tätä Tämä olen kuullut. No niin sieltä tulee vielä toinen laittaa ohjetta vielä tulevaan. Ne, se menee parillisesti, nyt puhutaan. Sano, ne, sano. Niin. sano. Ei, no, ei yksittäin voi puhua tätä asiaa. No, oi, oi. Teille kyllä sinne oikein hyvää lauantaita. Ja ihmisellä, jos on kanala, siis ihmisillä, mm. niin, niin kyllä se elämä on silloin tilkan verran parempaa kuin meillä, joilla ei tällä hetkellä ole kanalaa. No mä tiedän sitä nyt no, on, Mä pystyn vertaan, koska on mullakin ollut. Joo, K joo, joo. joo. Loistavuutta. Sitä kaipaa nimittäin sitten näköjään loppu Joo, ei mitään. Hyvä ohjelma. Kiitos paljon. Kiitos puolestasi. Voi, voi Joo siis WhatsApp-numero on tuo 040 1455666 tähän kansakunnan kahvitunti lähetykseen. Eli se on tuo Radio Suomen Valtakunnalisten lähetysten tämä WhatsApp-numero. Se kyllä löytyy jos ei sitä saat tästä lennosta nyt kiinnittöt numeroa niin se löytyy sieltä yle.fi kautta radiosuomi, siellä on nämä yhteystiedot ja myöskin toi puhelinnumero 020317600, siis 020317600. Puhelut maksaa mitättömän 8,35 senttiä per puhelu plus 16,69 senttiä minuuttia, eli ei paljon, pas, paljon mitään. Anne Boriström, minkälaisista sääkysymyksistä te meteorologit tykkäätte? Sanoisin, että sellaisista, missä me saadaan vähän tutkia, mennä vähän syvemmälle asioissa. Kuuntelijoilta tulee hyviä kysymyksiä. Pääsääntöisesti, kyllä. Lähettäkää kuuntelijat hyviä kysymyksiä osoitteessa yle.fi kautta radiosuomi. Kysy meteorolo... Kysy meteorolo... Se on vaikeaa. Kysyimme meteorologilta sunnuntaina iltapäivä kahden jälkeen. Yle Radio Suomi. Kyllä, tässä sellainen muutos on, että tuli ennen aina lauantaisiin ja nyt se tulee sunnuntaisin syystä, jota tiedä en, mutta eihän se sitä huononna sitä lähtöistä ollenkaan. Kansakunnan kahvitunti tässä kuitenkin ja arjen rituaalit meillä aiheena tänään. Kuka soittaa siellä? No päijät hämeen ukko täällä taas. Terve! No terve! Mitä ukko? Ei, te, No Paskaaksi tässä, kun lajäs kestää, niin, tota, mutta tehdään sitten semmoinen juttu, että minäpä kysyn suulta liittyen tähän tämmöiseen, että tiedätkö, koska ihminen on vanha? On tuohon, sitten kun poliisit alkaa näyttää lapsilta, <lapsen> onko tämmöinen vastaus mahdollinen? <lapsen> tähän, tähän lienee monta, monta mahdollista vastausta, mutta niin. vastaus on oikeasti se. Et, että sitten kun mukavuuden halu voittaa seikkailuhalu. <tos> on toi kyllä parempi kuin toi, millä niin. mä suututin yhden virkakunnan kokonaan. <tos> niin. <tos> <Joo>. <tos> Eikö se ole oikeasti? Että, on. Sitten, kun, sitten kun, sit kun sulla kaikki elämässä on pelkkää rutiinia, niin sä, sä et niin kun enää niin halua tehdä pelkää tehdä asioita, vaan ihan niin kuin onhan se noin. Ja sitten on se kuvitelma, että on kaikki seikkailut nähnyt, vaikka se ole totta. No ei. Sittenhän itse asiassa, minäkin kun olen sen verran ikää tullut, olen vasta huomannut, että nyt ne vasta ne seikkailut alakaakin. No kun, kun, kun... vapaa-aika aiheuttaa seikkailemista. Hei. No, älä muuta sanoja sitten, kun välillä tuntuu, että Ihan tämmöinen niin, niin sanottu normiasiakin, niin rupeaa olla jonkinnäköinen, jonkinasteinen seikkailu. Kyllä, että ruokakaupassa käytiin, on soppailu, seikkailu. Ah, juuri, juuri näin. Sitten <tos> ihmettelet siellä hyllyjen välissä, että mitä hittoa mun piti tänne tulla tekemään. Mutta kyllä rituaalien siis ja rutiinien kääntöpuoli on just tämä seikkaileminen. Et kyllähän tää näitä pitäisi lyödä rikki edelleenkin aina välillä, eikö vaan? Kyllä, kyllä. Ja sitten, sitten katso, kun siellä ylelläkin, niin, niin. aina kun ne haal, haalitaan niitä, niitä liian oppineita, dosentteja aina selittelemään kaiken näköisiä juttuja, niin, niin tota, nehän just sanoo, että kun ihmisen elämässä pitäisi olla se, että 70 prosenttia tulee on niitä rutiinia ja loppuun sitten sitä seikkailua. No nimenomaan. Että niin. niinpä... Niin, että, että, että sillä mennään... Koska sitä varten, kun ikääntyy ihminen, niin aivot, kun tarvitsee koko aika jotakin uutta ruokaa, muuten ne ei niin, Nimenomaan näin se menee kyllä. Ja niin, ky niin. Kyllä mä tätä minun hyvää, hienoa, loistavaa työnantajaani. Sen verran tässä nostaisin, että kyllä tässä on iso työ tehty myös sen eteen, ettei aina jututettaisi samoja asiantuntijoita, jotka on hyvinkin kuin samasta puusta usein. Että kyllä tämä kuulee <summe> laajenee tästä ja kirjoo. <summe> no. mä, mä tiedän, kun aina talutetaan uusi tietäjä. Didi. Niin, niin. Siis, se, si. sitä samaa vanhaa, niin tietää suurin piirtein, se rutiini, että jaha, sama jaarittelija tulee puhumaan taas samaa tekstiä, niin Tossahan tiedä vil... mitä tuo on vilahti tarina siitä opettajasta, joka nauhoitti niitä niin. puheitaan ja laittoi aina sen joka tilanteeseen saman, aina plain. Niin. Joo, kyllä. No pahimmillaan näin. Näin mutta... Hyvä ohjelma, ja jatka samaa rataa. Voi, kiitos me... Samuel. No, tästä, niin. tästä on niinku varmaan huono, niin tästä on tullut mullekin pieni tämmöinen rutiini, no. että mä sulle soittelen aina silloin tälle. Niin, tämähän on se mun ketun häntä tässä kainalossa, että tämähän on monelle mullekin rituaali, tämä kansakunnan kahvitunti, kuin mulle. Niin. niin näin. Niin kiitos. Tämä on työ meille, tämä rutiini. En mä enää tiedä. Kyllä tämä alkaa jo, niin kuin sellaiset harrastuksenkin tunnusmerkit tulee aika hyvin täyteen. Se on aina hyvä, että jos työ tuntuu harrastukselta, niin toisinpäin. Kyllä se näin on. Niin, no, mennään. On. niin näillä no. mennään. Hyvin menee, no. mutta menköön nyt sitten? Niin. Joo. Juuri, juuri näin. <tos> kun alamäki on alkanut, niin ei muuta kuin lasketaan vapaata vaan ja katsotaan, mihin päädytään. Katsotaan, mitä tapahtuu. Ai, kyllä. kyllä. Kiitos kyllä. paljon. Jep. Kiitos. Jep. Jep. Jep. Moi moi. moi. Moi Puhelu Hämeestä oli siinä. Joo. Ja sit multa täällä tivahtaan myöskin muuten täällä Whatsappissa, että sanoit, että sellaisissa harrasteissa ja töissä, missä on niinku säkällä, tuurilla, onnella iso merkitys, niin nämä on rituaalit, on hyvin tärkeitä, että miten kun vedit siihen sen oman lähetysbanaaniin, niin, niin, sä, niin mä nyt tulkitsen tämän viestin, että niin kun sinä näet tämän sinun osuuden tässä ohjelmassa. Kyllä näen siis, että kerranhan esimerkiksi ei tullut teknisesti läpi nää puhelut ollenkaan tähän. Mutta sitten WhatsApp-viesteillä, niin te rakkaat tämän lähetyksen, ystävät pelastitte senkin tilanteen, ei siinä, ei siinä mitään. Mutta olihan siinä se hetki, että miten se suu nyt pannaan ja aukihan se oli siinä jonkun aikaa ja mitä näitä on peura. Niin kyllä se on aina, kun on jostain teknisistä asioista, tekniikasta kysymys. Niin Silloin ollaan myöskin säkätilanteiden armoilla hyvin pitkälti. Tässä menee rutiinit rikki niin, että jytisee. Miksi mulle roolipankin johtajan on suotu tärkeä? Näin yksin miettii Alfons Lyytikäinen. Hän muitten mielestä on kylmää rautaa, kovaa kärkeä ja kylän herroista se Herra ylimmäinen. On lauantai-ilta, väki täyttää kapakan. Se ainut on ilopaikka, pienen taajaman. Nyt eikö asemansa vuoksi Alfons mukaan mennä voi? Nyt eikö soitto juuri hälle myöskin soi? Konttorista ohjeet sellaiset on hälle annettu, niin ettei kansan nähden huvitella saisi. Kun jotain johtajaa on Helsingissä jopa kannettu, mutta alfos miettii, enkö sentään uskaltaisi. Hän kiipeää ullakolle, ottaa laatikon, vain hetkeä odottanut saksofoni on. Ja sykesuonissaan se sama niin kuin nuoruus vuosinaan Nyt Alfons Lyytikäinen lähtee jammaamaan. Suurkaupungista tullut bändi soittaa uutta jatsia On ote orkesterin halveksivan jäinen Työhapan äijä vähän miten sattuu rumpusatsia, kun sisään astuu suuri Alphonse Lyytikäinen. No niin, saks piippunsa hellästi hän nostaa huulilleen, ja silmänsä sulkien näin alkaa sherokeen. On bändi taidoista tuon vanhan soittajan, mies vetää solon aivan uskomattoman. Päistä suosiota kukaan toinen saa? On pankkiirin saksofoni kova. Ja mitä siitä, jos on hukkoliituraita housukas? Ei vanha jatsimies voi olla nousukas. Hän soittaa soloon. No Juha Vainio, pankinjohtajan vapaa-ilta. Tänne taas laittaa muuten WhatsApp-viestiä ihminen, joka selvästi tietää tästä asiasta jotakin. On siis arjen rituaaleista, on kysymys ja rutiineista. Meidän kaikkien aivot on rakennettu rakastamaan rutiineja, koska ne kuluttaa paljon vähemmän glugoosia, eli aivojen tätä polttoainetta. Evoluutio on kehittänyt meidät tällaisiksi, kun aikanaan ravinnon ja energian saanti oli rajallista. Tämä selittää myös ihmisten yleisen muutosvastarinnan. Tarkemmin. Uuden opettelu ja aktiivinen tekeminen tapahtuu aivojen etuotsa lohkossa, joka kuluttaa paljon energiaa. Ja sitten taas rutiinit suoritetaan toisaalla aivoissa paljon pienemmällä energialla. Ja tämä on ihan aivotutkija tavaraa ja uskon joka sanan. Meidän kaikki tavallaan myöskin omasta arjesta ja havainnoista tiedetään toi, että ei tarvi funtsii eikä se rasita niin puoliautomaatilla rutiinit vetäsee. Mutta joskus rutiineista tulee myöskin rituaaleja, joilla on jo joku oma paljon laajempi, niin suunnilleen transcendenttinenkin merkityksessä, mikä ei oikein järjellä selity, vaan siitä vaan tulee sellainen fiilis, että nyt onnistuu, kun olen tehnyt näin. Se on taikauskoa, myönnetään, mutta... Mielenkiintoista ja tärkeää. Kuka soittaa siellä? talo Antero. Terve Antero. Onko arjen rituaalit tuttu asia? Tuttu asia. No, siitä kananmunajutusta. Okei, okay. mutta laita radio vähän siellä kiinnittä. kuulet sieltä luurista kyllä, mitä täällä tapahtuu, niin se ei kierrä tuolla Niin tämä kananmuna ja keittäminen, niin se tuntuu olevan jonkunlainen symboli kaikille rituaaleille tänään. Sitten kun se on pystyssä, kanamuna niin vedessä, niin tota, se on niinku viimeinen hetki, kun se pitää keittää. Niin, niin. Sitten kun, sit kun se alkaa kellumaan siellä, niin se on pilaantunut. Niin, että siitä tietää, milloin se on pilaantunut. Joo. Joo. no niin. Näillä mennään. Kyllä tässä tieto kasvaa koko ajan ja taito. Mehän pärjätään Juu. kohti jo koko Suomen kansan näiden kanavuniemme kanssa, lisää vaan tällaisia ohjelmia radioa. Joo. Kiitos paljon. Ei mitään, hyvä. Arvokasta. Kiitti, kiitos, voi kiitos, voi. Kiitos paljon ja samoin, samoin, Savoin, Savoin. Savoi. Tämä huolenpidonkin määrä, joka meistä nousee aina lauantai-aamuisin oikeasti, me ollaan valmiita jakamaan myös näitä vinkkejä, tietoja ja osaamista, eikä jämitetä niitä, vaikka meitä suomalaisia aika paljon siitä joskus moititaan, ettei me mukaan olla tiimityöntekijöitä. Nyt ollaan me. Kuka soittaa siellä? No, Sauli täällä Oulun terve. No terve, terve. Arvi arjen rituaalit, onko tuttua asiaa? No tämmöistä asiaa, että olen tuota, on, on tehnyt semmoista, semmoista hommelia, että olen no, 30 vuotta kalenterin merkannut joka aamu lämpötilat ja tuulet ja, ja, ja tuota, niin, sataako vettä tai suntaa ja niin poispäin. Tilastoja. Ja, vähän muutakin, ja vähän, vähän muutakin sitten siihen, mitä päivän aikana on tapahtunut, niin Joo. Tilastoja, tilastoja. Tänne. Niin. Mikä, mikä näiden tilastojen merkitys on? Milloin sä, milloin no. sä otat niitä esiin ja, ja mitä teet niillä? No vielä kerron sen, että tuolla Herämökillä, kun käyn, niin sinne laitan kanssa aina, mitä sitten tuota siellä tapahtuu. No näitä on mukava jälkeenpäin sitten katsellaan vähän esimerkiksi sää tietoja, että mitä on 20 vuotta sitten ollut tähän aikaan tai tai kymmenen vuotta sitten, ja eräämökillä, niin, niin katsotaan, onko minkälainen on ollut vuosi silloin, ja niin poispäin, sinä vuosi, niinä vuosi, niin ja näinpäin. Tuossa jälkeenpäin niin tulee katsottua niitä ja seurattua vähän. Tuollahan pystyy ennustamaan sitten, kun on jo pitkältä ajalta tilasto olemassa, niin et mikä on todennäköistä tulevaisuudessakin. Joo, ja sitten tuota, niin kyllä, ja tosiaan näyttää sille, että niin näiden vuosien aikana niin on huomannut, että kyllä tuulet ja vesisateet on lisääntynyt, ja ja näin päin pois. Ja niitä kovia pakkasia ei enää talvella oikein ole, mitä nyt oli tässä nyt tämän talven kevään, kevät puolella, Mutta kuitenkin, niin kyllä se on niin, että niistä vähän niin kuin pystyy, pystyy itsekin... Vaikka mikään niin päättelemään, että missä mennään. Joo, joo. Siinä ei mennä mutulla, kun toihan perustuu sitten jo pitkän ajan seurantaan tuo, että mitä mieltä ollaan ja minkälaiset sun ennustukset on. Niin kyllä minä sinulta siis kysyisin mieluummin sellaiselta, joka on ihan vaan omien fiilisten varassa. Niin, ja kyllä. Sitten mä voin tuolta kalenterista noin ennen kuin katsoa, että mitä siellä on ollut milloinkin tosiaankin, niin se on ihan, ihan tosiaan tuommoista tosi tietoa. Joo, just, just, just. Kato vaan. Hei, tämä on hyvä kuulla. Liittyy asiaan, kyllä. Kiitoksia. No niin, jollain tavalla liittyy. liittyy Ei mitään muuta kuin hyvää jatkoa sinne päin. Samaten. Moi, moi, <laughs> voi, voi. Voika. Joo, kiitos. Voi, voi, Täällä on muuten tällainen WhatsApp-viesti myöskin, että onneksi oli radio auki. Olen luullut olevani jotenkin outo, mutta meitähän on muitakin laskijoita. Numerot on siis tärkeät. Lasken juomani veden kulaukset, yleensä joko 7 tai 11, askeleet ovelta autolle, ostokset kappaleittain, hinnat päässä yhteen, raput, repis, rekisterikilpien numerot ynnä muut numerot. Yleensä toimin ihan huomaamatta toisinaan havahdun, että voi ei joko taas, mä olen laskenut. Kalkulaattori pyörii koko ajan taustalla. Tykkään numeroista muutenkin vaikka ei koulussa laskeminen ollut ihan ykkösjuttu, mutta ihan aihe tänään, kiitos ohjelmasta, hyvää kesää kaikille. No näihin loppusanoihin voin hyvinkin yhtyä, mutta kyllä me itsestäni huomaan sen semmoisen automaattisen laskemisen, jos on jotain toistoja ja asioita, jotka on tottunut niinku niiden toistojen mukaan arvottaa. Esimerkiksi nyt jotkut tällaiset liikesarjat, kuntosalilla ja tämän tyyppiset asiat. niin Niitähän laskee sitten, vaikka sille ei olisi niin merkitystäkään, niin ne tulee niin kuin laskettua automaattisesti. Kyllä me ihmiset, vaikka me ollaan niin monenlaisia, niin sitten loppujen joissakin asioissa, niin yhtäkkiä me ollaankin kauhean samanlaisia. Voi olla, että kuulosti nyt vähän selvyydeltä. mutta kyllä semmoinen todentuu tässä näin. Tämä on Mikko Kuustonen. Maailma on kauniimpi kuin ikinä uskoin. Tältä rannalta ymmärrän sen. Jokainen aalto voimaa ja vimmaa. Jokainen askel kuin ensimmäinen. Katselen kauas kunnes silmiin sattuu. Taivas ja meri kaikki samaa on. Jos en tietäisi sun olevan siellä, kulkisin te hiäsä Silva tot sydämmet ja kohittu Mikko Kuustonen, rivit taivas. Porista laittaa WhatsApp-viestiä, että hyvää lauantaipäivää. Yksi mielenkiintoisimmista rutiineistani on kuunnella kansakunnan kahvituntia joka aamu. No, niin se on mullakin. Oikeasti, tämä piti ottaa sen takia nyt vielä esiin tässä tämä, tämä viesti, että tänne on tullut muutama muukin WhatsApp-viesti, missä epäilään, että olisitkohan siellä, ellei saisi siitä palkkaa. Mähän sanoin tuossa vähän ilmeisesti, että tässä alkaa olla harrastuksen tunnusmerkit aika hyvin kasassa ja sitä tuolla lailla tietysti yrittää kysyä ja testata, mutta että toivottavasti ei tarvi sitä koskaan kokeilla, tuota korttia katsoa, kun kylmä ihan vilpittömästi olen sitä mieltä, että tästä on tullut todella tärkeä rituaali ihan yhtä lailla myöskin mulle täällä tätä tehdä, että kyllähän meistä sellainen tiimi tulee siis tämän ohjelman äärellä aina kaikista, jotka tänne varsinkin laittaa viestejä tai soittaa, mutta siis kyllä mä uskosin että se henkise tunnelma, se fiilis tarttuu myös ihan kuuntelemalla tätä lähetystä. Täällähän on niin monesta suunnasta aina lähestytään näitä asioita, että ei, en ole missään tapauksessa arvannut useinkaan, että mihin tässä päädytään ja mihin kaikkeen tässä mennään. Ja sitten täältä tulee myös nyt vihjeitä. Aina kun mä sanon ton, että nyt nousee tästäkin lähetyksestä jo pari sellaista aihetta, sellaista teemaa, jotka voisi ihan hyvin olla tässä aiheena, niin täälle, tänne tulee aina muutama lisää, ja täällähän on myös tämmöinen ehdotus aiheeksi, että onko elämä mennyt suunnitelmien mukaan? Vai onko joutunut syömään sanansa, kun on sanonut, että ei koskaan? Ja tästä kyllä otetaan kiinni myöskin, että mulla alkaa olla aika hyvä lista tuonne kehiteltävää tonne. Jos ei nyt tässä kesän aikana, niin syksyyn ainakin. Meillähän nimittäin on tuossa sitten ensi lauantaina totta kai juhannuslähetys. Siihen ei varmasti tarvitse mitään muuta aihetta edes niin sanotusti keksiä ja kehitellä. Et jos ei juhannuksesta puhetta synny, niin ei, ei synny sitten kyllä varmasti mistään. Et noinhän se menee, sitten siellä on siitä viikon päästä yksi sellainen kesäaihe, joka on vielä vähän tekeillä. Ja sitten onkin tuolla kesätauko kansakunnan kahvitunnilla, niin et me kaikki joudutaan kehittelemään tuohon joku muu rituaali vähäksi aikaa, mutta että syksyllä pelastuu tämäkin ainakin tämän hetkisen tiedon mukaan, sehän on oikein hyvä juttu. Täällä eläkkeellä oleva Lasse laittaa myöskin viestiä, että kyllä rutiineilla on myös nurjapuoli. Olen tämmöisen niin pakonomaisen tarkastamisen pakon vuoksi eläkkeellä, että kiitos hyvästä ohjelmasta ja Kyllä mä siis uskon tämän, että nämä asiat ja kirjolla olevat ihmiset ja on, on olemassa paljon sellaisia tilanteita ja oireita, autistiset ihmiset nyt erityisesti, mutta saattaa olla monenlaisesta eri syystä, niin tuosta tulee sen kaltainen vaiva, että se ei ole enää mikään vitsi ja en toki ole tarkoittanut tässä myöskään vitsailla siis vakavisilta asioilla ja ihmisten ongelmilla, että se ei ole ollut tarkoitus, ei, ei missään tapauksessa näin. Tämä jännittävämmäksi, jalkapallo ei voi mennä, lupa tulee. Jorginio, ja Big Four! Big Four! jälkeen tolppaan, eikä maaliviivan yli. Mikä, mikä matsi. Atsuri voittaa Euroopan mestaruuden Hulluna jalkapalloon. Jalkapallon EM-kisat 14.6-14.7. Kaikki ottelut suorana Yle Areena ja TV2. Yle urheilun maailman tunteellisimmalle kansalle. Kyllä ja kukaan ei sano, että älä huuva. Saa huutaa luvan kanssa. Tanakaasti keski ikästi muistaa Radio Luxemburgin. Lontoosta tehtiin semmoista merirosvo radio lähetystä. Miljona Sade, Radio Burian tuo kappale nimeltään. Ja täällä myös otetaan tähän taikauskoon kantaa ja siihen, että monet tämmöiset rutiinit ja rituaalit, niin niissä on ihan vinha peränsä, niin kuin myöskin monissa tällaisissa taikauskoisissa asioissa, että kolmas kerta toden sanoo, tai kuinka tota puuta koputetaan, tai ei tällä kynnyksen yli. Että niissä saattaa alun perin olla joku tommoinen elämän ohje tyyppinen elämän säilyttävä asia takana tai ei kuljeta tikapuiden alta, koska jotakin voi pudota, pudota sieltä ja nämä on tietysti oma taas lajinsa ja varmasti kansia hyviä. Se no, aihepiiri tai siis asia, josta eniten on tullut nyt viestejä Whatsappia tänä lauantaina, on kananmunien kehittäminen. Miten se tapahtuu oikein oikea oppisesti ja miten taas ei, ja voi olla, että vain kaksi tapaa keittää kahvia lähtölaukauksena aiheutti myös tällaisen kovan innon näitä päivittää tänne. Kotieläimistä puhutaan myös, kissat kulkee aina samaa tuttua reittiä ja ovat näissä, koiratkin saattaa olla joo, niin kiinni, kiinni rutiineissa. Lauantai-sauna voi olla rituaali, karkkipäivä voi olla semmoinen rituaali, jossa on paljon muutakin merkitystä kuin nämä. Karkit. Lehtien lukeminen täällä, uutissivusto, aamuisin vapaa just tää tällä lauantai. Näillä voi olla siis hyvinkin tämmöinen itseään suurempi maaginen merkitys, jolla noustaan arjen yli jollekin ylemmälle tasolle, missä sitten vallitsee sellainen omanlaisensa rauha. Semmoinen, johon ei oikeastaan ilman tämmöistä rituaaliksi muodostunutta rutiinia niin pääsisi tämmöistä. Transcendenssiä ehkä yliaistillisempaa, ei ehkä ihan järjellistä, mutta me ollaan ihmiset kiinni näissä enemmän ja vähemmän. Jos olet sitä mieltä, että kaikki taikausko on höpöhöpöä, johon et aikaasi tulaan, niin mietit sitä hetkiä, että mistä sä tiedät, että se on näin. Voisitko olla vaikka tietämättä sitä taikauskoa, että vaan huomaat sitä. Tai voisiko olla semmoinen ihminen, joka on sitä mieltä, että taikausko tuo huonoa onnea. Näihin sanoihin kansakunnan kahvitunti päättyy nyt sitten ja ensi lauantaina on juhlannus kello 10 uutisista eteenpäin. Puhutaan juhannoksesta ja varmaan rituaaleista kyllä, kyllä silloinkin. Tässä Abreun uutta musaa valheista kauneina. Sitten se on kello 12 uutiset ja sen jälkeen Reetta Arvilan mukana mennään tuonne Radio Suomen päivä lähetyksen pariin. Sieltä on tulossa käräjiä ja, ja myöskin entisten nuorten sävellahjaa sitten kello 15 eteenpäin. Mielestäni. Te kiero. Sä laitot sanasormet ristin selän taan, ja sun sanat oli mulle kuunajaa. Sä sai put siinä hetkes kaiken unohtaa, kylmiiväreitä, kun sä kuristasit korvaan. That's all it En siinä yle radio Suomi.